Розділ 41 Вранці Ік забрав вила з ливарні і повернувся усе ще голий до річки. Зайшов у воду по коліна і завмер, поки сонце здіймалось вище у безхмарному небі, а світло приємно гріло плечі. Він не знав, скільки минуло часу, перш ніж помітив рибину десь за метр від своєї лівої ноги. Вона зависла над піщаним дном, помахуючи хвостом, безглуздо витріщаючись на ноги Іга. Він заніс вила, наче посейдон три зуб, покрутив держак у руці і кинув. Він поцілив у рибину з першої спроби, так, ніби роками займався підводним полюванням, або кидав ці вила тисячу разів. А загалом це мало чим відрізнялось від кидання списа якому він навчав у таборі Галілей. Ік приготував рибу власним подихом прямо на березі річки, виштовхнувши з легень задушливий потік жару, такий потужний, що повітря затремтіло, а риба, яка ще звивалася, почорніла, такий сильний, що її очі запеклись і стали кольору вареного яєчного жовтка. Ік ще не міг дихати вогнем, як дракон, але припускав, що це прийде з часом. Викликати жар було нескладно. Усе, що для цього знадобилось, зосередитись на ненависті. Здебільшого він фокусувався на тому, що побачив у голові Лі, як той повільно підсмажував власну матір у печі її смертного ложа, як затягував краватку навколо горла Мерін, щоб вона перестала кричати. Спогади Лі тепер юрмились в голові Іга, і це було наче набрати повний рот електроліту – токсична, пекуча гіркота, яку треба обов'язково виплюнути. Поївши, він повернувся до річки, щоб змити з себе риб'ячий жир, поки водяні змії ковзали навколо його ніг. Він занурився та випірнув. Холодна вода стекла по обличчю. Ік провів тильною стороною червоної сухої руки по очах, щоб прочистити їх. Кліпнув і втопився у річкове відображення. Можливо, це лише ілюзія води, але роги йому здавались більшими, товстішими біля основи, а кінчики почали загинатись всередину, ніби збирались зімкнутися над черепом. Шкіра запеклась і набула глибокого, насиченого червоного відтінку. Тіло було чистим і пружним, як шкіра тюленя, а череп гладеньким, наче дверна ручка. Тільки його шовковиста борідка не зрозуміла, чому не згоріла. Він крутив головою туди і сюди, розглядаючи себе. Іг здавався собі втіленням романтичного і зухвалого юного Асмодея. Відображення повернуло голову і лукаво подивилось на нього. «Чому ти рибалиш тут?» – запитав диявол у воді. «Хіба ти не повинен ловити людей?» «Ну, спортивна рибалка. Спіймав відпусти?» – відповів Іг. А відображення перекосило від сміху, брудного, конвульсивного, воронячий веселощі, такі ж раптові, як вибух в'язки петард. Ігоріско підняв голову і побачив, що це справді був лише голос ворони, яка покинула скелю і закружляла над річкою. Він перебирав пальцями борідку, маленьку борідку інтригана, прислухаючись до лісу, до лункої тиші, і нарешті розрізнив інший звук – голоси, що долинали з боку річки. Трохи згодом пролунав короткий віддалений вереск поліцейської сирени. Ік піднявся на пагорб, щоб одягнутися. Усе, що він приніс із собою до ливарні, згоріло в Гремліні. Але він згадав про запліснявілий старий одяг, що висів на гілках дуба над початком стежки Івола-Кнівела. Заплямоване чорне пальто з порваною підкладкою. Чорна шкарпетка і синя мереживна спідниця, схожа на вбрання Мадонни із відеокліпів початку 80-х. Іг стягнув брудне лахміття з гілок і натягнув сукню на стегна, пам'ятаючи правила Закону, розділ 22, вірш 5. «Чоловік не повинен вдягати жіночу сукню, бо кожен, хто чинить так, мерзота перед Господом Богом твоїм». Іг серйозно ставився до своїх обов'язків на володаря пеклів. «Уже, якщо взявся за справу», то треба доводити до кінця, хоча заплатити доведеться фунтом власного м'яса. Але все ж він вдяг шкарпетку, яка виявилась панчохою під сукню, адже та була аж занадто короткою, і він почувався ніяково. Останнім він додав до образу жорстке чорне пальто з обідраною підкладкою, а потім вирушив у дорогу. Синя мереживна спідниця гойдалась на стегнах. Він волочив вила по землі. і гнев встиг дійти до узлісся, як побачив спалах золотого світла праворуч від себе. Обернувся, шукаючи джерело, і воно блимнуло раз. А потім ще раз, як гаряча іскра серед бур'яну, що посилало йому термінове і просте повідомлення «Сюди, Бовдур, дивись на сюди!» Він нахилився і підняв з землі хрестик Меррін. Він був теплим від ранкового сонця, вкритий тисячами дрібних подрябин. Ік підніс його до рота і носа, думаючи, що відчує її запах. Але його не було зовсім. Застібка знову зламалась. Він обережно дмухнув на неї, розігріваючи метал, і гострими нігтями випрямив делікатне золоте кільце. Він подивився на нього ще мить, а потім підняв і надів собі на шию, застібнувши замочок на потилиці. Іг напівсвідомо очікував, що хрестик зашипить і опече його, в'їсться в червону плоть у грудей, залишивши чорний пухир у формі хреста, але той лише легенько торкнувся шкіри. Звісно... Ніщо з того, що належало їй, не могло по-справжньому йому зашкодити. Ік глибоко вдихнув солодке ранкове повітря і рушив далі. Вони знайшли машину, те чиєю її віднесло аж до піщаної коси під мостом на Олд Фейр Роуд, де місцеві діти щороку розпалювали багаття на знак закінчення літа. Гремлін виглядав так, ніби намагався виїхати просто з річки – Передні колеса застрягли в м'якому піску, а задня частина залишалась під водою. До нього виїхали кілька поліцейських машин і евакуатор. Інші автівки, патрульні крузери, а також інші машини зупинились подивитись. І розмістились по усьому гравійному майданчику під мостом. Ще більше автівок стояло на самому мосту. Люди вишикувались уздовж перил, заглядаючи вниз – Поліцейські рації тріщали і лепетали. Гремлін був сам на себе не схожий. Фарба повністю вигоріла, а залізне тіло під нею запеклось до чорноти. Поліцейський у високих чоботях відчинив пасажирські двері, і назовні ринула вода. Разом із потоком вилетів окунь, чия луска переливалась на пізньому ранковому сонці. Риба приземлилась в мокрий пісок. Коп у гумових чоботях пхнув її на мілководдя, та оговталась і стрімко попливла геть. Кілька поліцейських у формі стояли кубкою на косі, пили каву і посміхались, навіть не дивлячись на машину. Уривки їхньої розмови долітали до Іга крізь чисте ранкове повітря. «Що це за воно? Думаєш, сівік? А чорт його знає, старе якесь корито!» «Ну, хтось вирішив розпалити багаття на пару днів раніше». Від них віяло літнім гарним настроєм, невимушеністю та чоловічою байдужістю. Коли евакуатор почав рухатись вперед, витягаючи гремліна, вода хлинула із розбитих задніх вікон. Ік побачив, що ззаду зняли номерний знак. Певно, спереду його теж не було. Лій додумався зняти їх, перш ніж витягнути Іга з димаря, і запхати в автівку. Копи ще не знали, на що натрапили. Принаймні, поки що. Ік пробрався крізь дерева і нарешті вмостився на скелях над стрімким обривом, щоб крізь сосни спостерігати за косою, звідстані десь у двадцять ярдів. Він не дивився вниз, поки не почув тихий сміх прямо під собою. Ік кинув погляд через край і побачив старця з посадою, повному обмундируванні. Вони стояли пліч-опліч, тримаючи члени один одного і мочилися в кущі. Коли вони злились в поцілунку, Ігу довелось схопитись за невисоке дерево поруч, щоб не впасти прямо на них. А через секунду він відповз назад, туди, де його б ніхто не помітив. Хтось гукнув. «Стерц! Посада! Де вас чорти носять? Нам потрібен хтось на мосту!» Ікк ще раз визирнув, проводжаючи їх поглядом. Він хотів налаштувати їх один проти одного, а не звести. Але все ж таки результат його не сильно здивував. Мабуть, це була найдавніша заповідь диявола. Гріху завжди можна довірити виявлення того, що в людині є найбільш людським. І це однаково часто веде як до добра, так і до зла. Почувся шепіт – Шурхіт одягу, сміх посади, і вони рушили назад. Ік перебрався вище по схилу, звідки краще було видно і косу, і міст. І саме тоді побачив Дейла Вільямса. Батько Мерін стояв біля поруччя серед інших людей. Блідий чоловік з короткою стрижкою у смугастій сорочці з короткими рукавами. Вигляд спаленої вщент машини, здавалось, прикував Дейла до місця. Він спирався на іржаві перила, сплівши товсті пальці, і дивився на машину з порожнім виразом обличчя. Можливо, поліцейські й не знали, що знайшли, а от Дейл знав. Він розбирався в машинах, бо продавав їх 20 років, і знав цю автівку. Він не просто продав її Ігу. Він допомагав йому її лагодити і бачив на своїй під'їзній доріжці майже щовечора протягом шести років. і не міг навіть уявляти, про що зараз думає Дейл, дивлячись на понівочений вогнем гремлін на піщаній косі і вірячи, що саме в цій автівці його донька здійснила свою останню поїздку». Уздовж мосту і на узбіччях дороги з обох боків стояли припарковані автівки. Дейл знаходився на східному краю мосту, як почав перетинати пагорб, пробираючись крізь дерева до дороги. Дейл теж пішов. Деякий час він просто стояв, не зводячи очей з випаленого остова Гремліна, з якого все ще стікала вода. і Його вивела з транцу поява копа який підіймався на пагорб, щоб розігнати натовп. Дейл почав проштовхуватись крізь інших людей. Коли Іг дістався краю дороги, він помітив авто Дейла – синій універсал BMW. Те, що це машина батька Мерін, було зрозуміло за дилерськими номерами. Вона стояла на гравійному узбіччі в тіні соснового переліска. Іг швидко покинув тінь дерев, Сів на заднє сидіння та зачинив за собою двері, а потім завмер, поклавши вила на коліна. Задні вікна були аж занадто затоновані, але навряд чи це мало значення. Дейл поспішав і навіть не подивився назад. Іг зрозумів, той не хоче, аби його бачили тут. Аби хтось почав складати список мешканців Гідеона, які найбільше прагнули побачити Іга з спаленим живцем... Дейл точно був би в першій п'ятірці. Торговець автівками відчинив двері і опустився на водійське сидіння. Однією рукою він зняв окуляри, а іншою закрив очі. Якийсь час він просто сидів, дихаючи важко й уривчасто. Ік чекав, не бажаючи заважати. На приладовій панелі розташувались фотокартки. На одній з них – Ісус. Олійна репродукція із золотавою бородою та зачесаним назад золотавим волоссям натхненно дивилась в небо, а крізь хмари за його спиною пробивались промені світла. «Блаженні ті, що плачуть», – свідчив підпис, – «бо втішені вони будуть». Поруч фотографія десятирічної Мерлін, що сиділа позаду батька на мотоциклі. На ній авіаторські окуляри та білий шолом із червоними зірками і синіми гоночними смугами. Вона міцно обіймала його. Гарна жінка із вишнево-рудим волоссям стояла за мотоциклом, поклавши руку на шолом Мерін і посміхалась в об'єктив. Спочатку Ік подумав, що це матір Мерін, але потім зрозумів, що жінка на фото надто молода. Напевно, це сестра – та сама, що загинула, коли вони ще жили в Род-Айленді. Дві доньки. Обох немає. Блаженні ті, що плачуть, адже отримують вони копняка під яйця, щойно спробують знову звестись на ноги. Цього в Біблії немає, але, можливо, варто додати. Коли Дейл опанував себе, він потягнувся до ключів і завів двигун. Потім виїхав на дорогу і востаннє кинув побіжний погляд у дзеркало заднього виду. витер щоки за п'ястями і знову надів окуляри. Якийсь час він просто їхав. А потім поцілував свій великий палець і доторкнувся ним дівчинки на фото. «Це була його машина, Мері!» – сказав він. Батьки називали Меррін Мері. «Вона згоріла. Думаю, його більше немає!» Думаю, лиходію, кінець, ік поклав одну руку на спинку водійського сидіння, іншу на пасажирське і підтягнувся, перебираючись наперед, щоб сісти поруч із Дейлом. Вибачте, що розчаровую вас, але боюсь, тільки найкращі помирають молодими. Коли він з'явився в полі зору, Дейл видав переляканий звук, схожий на галготання, і різко смикнув кермо. Машину кинуло вправо на гравійне узбіччя. Ік боляче вдарився об приладову панель і ледь не впав. Він чув, як каміння вдаряє об днище. Потім машина зупинилась. Дейл вискочив із неї і кинувся навтяки по дорозі, волаючи на все горло. Ік підвівся. Він нічого не міг зрозуміти. Ніхто раніше не тікав і не кричав, побачивши роги. «Вбити його? Так, хотіли. А от втекти? Ні». Дейл зупинився посеред дороги та подивився через плече на універсал, а потім видав якийсь нерозбірливий зойк. Жінка, яка їхала за ними, несамовито засигналила, пролітаючи повз, мовляв «забирайся під три чорти з дороги». Дейл перейшов на край шосе, де вузька смужка землі обривалась в зарослий бур'яном кювет. Земля під його правою ногою просіла, і батько Меррін покотився вниз. Іг пересів за кермо і повільно рушив за ним. Через дві секунди він пригальмував, коли Дейл невпевнено зводився на ноги. Він хотів знову побігти, але іг натиснув на кнопку, опускаючи пасажирське скло, і схилився над сидінням, щоб покликати Містер Вільямс, сідайте! Дейл не зменшував ходу. Він біг, хапаючи ротом повітря і тримаючись за серце. Піт виблискував на його щоках. На штанах ззаду розійшовся шов. Геть. крикнув він. Слова, що вимовляв Дейл, зливались в одне. Геть, рятуйте. Він повторив це ще двічі, перш ніж Ікс зрозумів, що рятуйте лише панічний лепет. Ік порожньо подивився на зображення Христа на панелі, ніби сподіваючись, що той дасть якусь пораду. І саме тоді згадав про Хрестик. Він подивився вниз. Золота прикраса висіла між ключицями, і поки Хрестик висів на Ігові, той не бачив і не відчував впливу рогів. Отже, логічно припустити, що їх ніхто не бачить і не відчуває їхнього впливу. Дивовижна річ. Ліки. Дейлу Вільямсу Іг здавався самим собою. Вбивця який розбив голову його доньки каменем і піднявся з його заднього сидіння в сукні та з вилами в руках. Золотий хрестик на шиї Іга став його людяністю, що яскраво палала в ранковому світлі. Але людяність була йому ні до чого. Ні в цій ситуації, ні в будь-якій іншій. Вона не приносила йому користі з тієї самої ночі, коли забрали Меррін. І насправді цю людяність він вважав слабкістю. Тож тепер, коли він звик до рогів, Ігу значно більше подобалось бути демоном. Хрест був символом людей, символом страждання, а Іга від страждань вже нудило. Якщо когось і мали б прибити до Хреста, то Іг хотів тримати молоток – він зупинився, розтібнув хрестик і поклав той в бардачок. Потім знову випростався за кермом. Довелось додати газу, щоб випередити Дейла і зупинити машину. Ік потягнувся назад, узяв вила і вийшов. Батько Мерін якраз пробирався повз нього, по кісточки в брудній воді. Ік зробив два кроки і метнув вила. Ті встромились в болотяну воду прямо перед батьком Мерін. Той заверещав, спробував занадто різко відскочити назад і з гучним сплеском сів у багнюку, потім заборсався, намагаючись звестись на ноги. Років'я вило вібрувало від сили удару, ік сковзнув вниз по насипу із грацією змії, що продирається крізь мокре листя, і вхопився за інструмент раніше, ніж Дейл встиг піднятись. Він вирвав вила із багна і спрямував зубці на батька Мерін. На одному вістрі знаходився річковий рак, що звивався в передсмертній агонії. «Досить бігати! Сідайте в машину! Нам треба багато про що поговорити!» Дейл сидів у багнюці, важко дихаючи. Він подивився вгору, уздовж вил та примружився, щоб побачити обличчя Іга. «Ти підстригся на лисо?» Він замовк, а потім додав буденним тоном. А ще відрости фроги. Ісусе, ік, що ти таке? А на кого я схожий? запитав він. Звичайно ж, на диявола у синій сукні. Розділ 42-й. Я одразу зрозумів, що це твоя машина, сказав Дейл, сідаючи за кермо. Він був зараз спокійним, ніби змирився із своїм особистим демоном. Щойно поглянув на неї, зрозумів, хтось її підпалив і скинув у річку. І я подумав, що ти, мабуть, був всередині. І мені стало так... стало так... радісно, підказав Ік. Прикро. Мені стало прикро. Що, справді? Що це не я зробив? А... Протягнув Іг, відвівши погляд. Він тримав вила між колінами, зубці впирались в обшивку даху. Але, здавалось, Дейл забув про них. Роги робили свою справу, грали свою таємну музику. І поки на Ігові не було хрестика, Дейл був безсилий і не міг не танцювати під їхню дудку. «Я побоявся вбити тебе!» «Знаєш, у мене є пістолет. Я купив його саме, щоб застрелити тебе. Але найближче до вбивства я підійшов тоді, коли ледь не вбив самого себе. Одного вечора я запхав дуло в рота, щоб перевірити, яке воно на смак». Батько Меррін ненадовго замовк, згадуючи, а потім додав. «На смак, паскудно!» «Я радий, що ви не застрелились, містер Вільямс. Я цього теж боявся. Не тому, що не хотів потрапити в пекло за самогубство, а тому, що боявся, що я туди не потраплю, що пекла взагалі не існує. Як і раю, тільки порожнеча. Здебільшого, я думаю, що після смерті на нас чекає ніщо, Іноді мені здається, що так і краще. Але іноді це найжахливіша річ, про яку я думаю». Я не вірю, що милосердний Бог забрав у мене обох дівчаток. Одну через рак, а іншу – вбиту. Я не думаю, що Бог, якому варто молитися, змусив би, бодай, одну з них пройти через те, що вони пройшли. Хайді досі молиться. Молиться так, що ти й уявити не можеш. Вже рік молиться про твою смерть, Ік. Коли я побачив твою машину в річці, я подумав «Ну, нарешті». Нарешті Бог хоч щось зробив. Але ні, ні, мері немає, а ти тут. Ти все ще тут. Ти, ти, ти, блядь, справжній диявол. Ви кажете, це так, ніби це щось погане, відповів Ік. Звертайте ліворуч, поїдемо до вас, додому. Дерева вздовж дороги окреслювали шлях під яскравим і безхмарним блакитним небом. Гарний був день для прогулянки. Ти сказав, що нам треба дещо обговорити, промовив батько Мерлін. Але про що ми взагалі можемо говорити, Ік? Що ти хотів мені сказати? Я хотів сказати, що не знаю, чи любив Мерлін так само сильно, як ви, але я любив її так, як тільки міг, і я її не вбивав. Те, що я сказав поліції про те, що відключився п'яним за покинутою Пончиковою, правда. Літурно підібрав Меррін біля ями. Відвіз до ливарні і вбив її там. Почекавши мить, ік додав. «Хоча я не чекаю на те, що ви мені повірите. Хоча насправді він чекав. Можливо, не одразу, але досить скоро. ік був дуже переконливим останніми днями». Люди готові були повірити майже в будь-яку жахливу річ, яку шепотів їм їхній особистий диявол. У цьому випадку це була правда. Але Ік підозрював, якби він захотів, то зміг би переконати Дейла навіть у тому, що Мерін вбили клоуни, які загубились біля ями у своїй крихітній іграшковій машинці. Це було несправедливо, але з іншого боку, Грати чесно – це риса старого Іга». Однак Дейл здивував його, запитавши «А з чого я маю тобі вірити? Дай-но мені добрячу причину це зробити». Іг на коротку мить поклав руку на голе передпріччя Дейла, а потім прибрав її. «Я знаю, що після смерті батька ви відвідали його коханку в Лоуелі і заплатили їй дві тисячі доларів, щоб вона зникла». І попередили, що якщо вона ще хоч раз зателефонує вашій матері п'яною, ви знайдете і виб'єте їй усі зуби. Я знаю, що ви раз переспали із секретаркою в дилерському центрі на різдвяній вечірці за рік до смерті Меррін. Так само, як і знаю про те, що ви дали їй ляпаса по губах, коли вона одного разу назвала матір курвою. І ви вважаєте це наймерзеннішим вчинком свого життя». Я знаю, що ви не любите свою дружину вже років за десять. Знаю про пляшку в нижній лівій шухляді столу на роботі, про порножурнали в гаражі, та про брата, з яким ви не розмовляєте, бо не витримуєте думки, що його діти живі, а ваші мертві. І досить, припини. От саме так, як і про вас, я дізнався про Лі. Коли я торкаюсь людей, я дізнаюсь речі. Те, чого не мав би знати. І люди розповідають мені все. Говорять про те, що хочуть зробити. Не можуть втриматись. Про погані речі. Мовив Дейл, потираючи двома пальцями праву скроню. От тільки вони не здаються такими вже поганими, коли я дивлюсь на тебе. Здається, що це може бути, ну, весело. От я думаю про те, що коли Хайді сьогодні ввечері опуститься на коліна для молитви, Мені варто сісти на ліжко перед нею і сказати, щоб вона мені відсмоктала, адже вже й так внизу. Або наступного разу, коли скаже, що Бог не дає тягаря, який не можна винести, я міг би врізати їй добряче. Бити її знову і знову, поки той сяючий вогник віри не згасне в її очах. А ні, ви цього не зробите. Або було б добре прогуляти сьогодні роботу». «Полежати годинку іншу? А це вже краща думка. Подрімати, а потім запхати пістолет до рота і покінчити з цим болем? А ні, цього ви не зробите». Дейл зітхнув і звернув на під'їздну доріжку. Вільямси жили в одноповерховому будинку на вулиці таких самих похмурих будинків – однотипних осель з квадратиком подвір'я ззаду і ще меншим квадратиком спереду. Їхній дім був блідозеленого кольору, на частині в деяких лікарняних палатах, і виглядав гірше, ніж пам'ятав іг. Вініловий сайдинг вкрився коричневими плямами плісняви біля самого фундаменту. Вікна запорошені пилом, а траву на газоні вже тиждень як треба було покосити. Вулиця задихалась літньою спекою, нічого не рухалося. І звук собак десь вдалині здавався гавкотом теплового удару, мігрені, лінивого перегрітого літа, що неохоче добігало кінця, і потай сподівався побачити матір Меррін, дізнатись, які таємниці вона приховує, але хайді не було вдома. Здавалось, на всій вулиці не було нікого вдома. А ще як я закину роботу і спробую нажертися в гівно до полудня, подивлюсь. Чи не зможу домогтись звільнення? Я не продав жодної машини за шість тижнів. Вони тільки й шукають привід. Тримають мене тільки з жалості. Оце я розумію план. Зітхнув Іг і пішов за господарем будинку всередину, залишивши вила в машині, вважаючи, що ті зараз не знадобляться. Ігі, належ мені випити з бару. Я знаю, ти в курсі, де він. Ви з Меррі потайки тягали звідти випивку. Я хочу посидіти в темряві і дати голові відпочити. У мене всередині все ніби ватою набито. Головна спальня знаходилась в кінці короткого коридору, застеленого ворсистим ковроліном шоколадного кольору. Раніше уздовж всього коридору висіли фотографії Меррін. Але вони тепер зникли. Замість них... Скрізь знаходились зображення Ісуса, як вперше за весь день відчув справжній гнів. «Чому ви її зняли і повісили його?» «Це була ідея Хейді. Вона прибрала всі фотомері». Дейл скинув чорні лофери, проходячи коридором. Три місяці тому вона спакувала всі її книжки, одяг, твої листи до неї та запхала на горище. Спальня Мерін тепер – її робочий кабінет. Вона сидить там і розкладає по конвертах якісь християнські агітки. Проводить більше часу з отцем молдом, ніж зі мною. Ходить до церкви щоранку і на весь день там застрягає в неділю. У неї на столі портрет Ісуса. Ні я, ні наші мертві дівчата, а чортів Ісус. Я хочу вигнати її з дому, вигукуючи в обличчя імена дочок. Знаєш що? Тобі, напевно, варто піднятися на горище і дістати ту коробку. Я б хотів дістати фото Мері та Ріган. Я міг би кидати їх у Хайді, поки вона не почне плакати. Міг би сказати, що якщо вона хоче позбутися знімків, їй доведеться їх з'їсти. По одному. Ні, ну це вже занадто для спекотного дня. Але було б весело. До чортиків весело. «Але не так освіжаючи, як джентонік». «Не освіжаючи», – погодився Дейл, зупинившись на порозі спальні. ж Іггі, і зроби його міцнішим». Ігг повернувся у вітальню – кімнату, яка колись була справжньою галереєю дитинства Меррін Вільямс, наповненою її фотографіями. У бойовій розмальовці Меррін на велосипеді, що посміхається, виблискуючи брекетами – Мерін у закритому купальнику, що сидить на плечах у Іга, поки той стоїть по пояс у річці Ноулс. Усе це зникло, і здавалось, ніби кімнату обставив агент з нерухомості в найбільш банальному стилі, щоб в неділю показати комусь дім, ніби тут ніхто більше не жив. Хоча тут насправді більше ніхто й не жив. Не жили вже кілька місяців. Це просто місце, де Дейл і Хайді Вільямси зберігали речі, таке ж відсторонене від їхнього внутрішнього життя, як і готельний номер. Алкоголь, однак, знаходився там, де і завжди – у шафках над телевізором. Ік змішав Дейлу джин-тонік, використовуючи тонік із холодильника на кухні, кинув гілочку м'яти, відрізав часточку апельсина і втиснув її в лід. І на зворотному шляху до спальні мотузка, що звисала зі стелі, зачепилась за правий рік Іга, мало не заплутавшись. Він підняв очі, і он воно, у гілках над ним. Підлога будиночка на дереві, слова написані на люці, побілка, що ледь видніється в темряві. Іг хитнувся, а потім струснув із себе несподівану хвилю запамручення». Вільною рукою він потер чоло, чекаючи, поки в голові проясниться, а почуття нудоти – мине. мить він згадав щось. Те, що сталося в лісі, коли він п'яним пішов до ливарні, щоб влаштувати істерику і все потрощити. Але що це було? Ік поставив склянку на ковролін і смикнув за шнурок, опускаючи люк на горище з гучним рипінням пружин. Якщо на вулицях було спекотно – то на низькому неоздобленому горищі було просто задушливо. Поверх балок було покладено фанеру, що утворювала примітивну підлогу. Місця, щоб встати на повний зріст під крутим схилом даху, не вистачало. Але Ігу це й не було потрібно. Три великі картонні коробки з написом «Меррін», зробленим червоним маркером, стояли одразу ліворуч від відкритого люка. Він спустив їх по одній поклав на журнальний столик у вітальні і почав перебирати в міст. джин-тонік Дейла Вільямса, Іг досліджував те, що Мерін залишила по собі після смерті. Він вдихав запах її гарвардського худі та її улюблених джинсів, переглядав її книжки, стоси вживаних покетбуків. Сам Іг нечасто читав романи. Йому завжди подобався нон-фікшн про пост, іригацію, подорожі, кемпінг та будівництво з перероблених матеріалів. А от Меррін віддавала перевагу художній літературі, солідним виданням, які зазвичай обговорюють у книжкових клубах. Їй подобались речі, написані людьми, чиє життя було коротким, потворним і трагічним. А ще англійцями. Вона полюбляла, коли роман ставав емоційною та філософською подорожчю, і водночас збагачував її словниковий запас новими словами. Вона читала Габріеля Гарсія Маркеса, Майкла Шейбона, Джона Фоулза та Іана Мак'юєна. Одна книга розкрилась в руках Іга на підкресленому уривку. «Як провина вдосконалювала методи самокотування, нанизуючи наместини деталей у вічну петлю у вервиці, яку доведеться перебирати усе життя» а потім інша, вже з іншої книги. Це суперечить духу американської оповіді, залишати героя в ситуації, з якої немає виходу, але я думаю, що в житті це трапляється завжди. Ік припинив гортати сторінки. Від них йому ставало ніякого. Деякі його книги змішались з її. Видання, яких він не бачив роками. Посібник зі статистики – Кулінарна книга туриста Рептилії Нової Англії. Він допив залишки джину і почав гортати рептилій. Десь на сотій сторінці він знайшов зображення коричневої змії із бряскальцем із помаранчевою смугою на спині. То була Crotalus Горіддус, лісова грімуча, і хоча її ареал пролягав переважно на південь від кордону Нью-Гемпшера, вона була поширена в Пенсильванії. Її можна було зустріти аж на півночі, у білих горах. Ці змії нечасто нападали на людей, і за своєю природою були сором'язливими. За останній рік від удару блискавки загинуло більше людей, ніж за все минуле століття від зустрічей із Горіддус. Проте, попри все це, її отрута вважалась найнебезпечнішою серед усіх американських змій – нейротоксична, здатна паралізувати легені та серце. Іг відклав книгу. Медичні підручники мерін, і зошити на кільцях лежали на самому дні коробки. Іг відкрив один, потім інший. Почав побіжно переглядати. Вона вела записи олівцем. І її охайний, і не надто дівчачий курсив подекуди розмився і вицвів. Визначення хімічних сполук. Намальований від руки поперечний розріз грудної залози. Список квартир у Лондоні. Флетів, які вона знайшла в інтернеті для них із Ігом. На самому дні коробки лежав великий крафтовий конверт. Іг мало не відклав його, але все ж відкрив, побачивши позначки олівцем у верхньому лівому куті. Кілька крапок і кілька тире. Він відкрив конверт і витягнув мамограму, біло блакитну краплю тканин. Дата стояла червень минулого року. Там були й папери, розліновані аркуші з блокнота, Ік побачив на них своє ім'я. Усі вони були списані олівцем, крапками й тире. Він сховав папери та мамограму назад у конверт, зробив собі другий джинтонік і пішов коридором. Коли він зайшов до спальні, то побачив, що Дейл відключився прямо на ковдрі, у чорних шкарпетках, підтягнутих майже до колін, і в білих шортах-боксерах із плямами сечі спереду. Решта його тіла була блідою пусткою чоловічої плоті, живіт і груди вкриті темним волоссям. Ік підійшов до ліжка, щоб поставити склянку. Дейл поворохнувся від дзвону кубиків льоду. «О, ік! «Здоров, – сказав він. – Повіриш, я навіть забув, що ти тут!» Ік не відповів. Він стояв біля ліжка із крафтовим конвертом у руках. «У неї був рак? – запитав він. Дейл відвернувся. «Я не хочу говорити про Мері. Я люблю її, але не можу думати про неї і про все це. Мій брат? Ну, знаєш, ми не спілкувались роками.» Але у нього свій дилерський центр мотоциклів і гідроциклів у Сарасоті. Іноді я думаю переїхати туди, торгувати там і дивитись на дівчат на пляжі. Він досі надсилає мені листівки із запрошенням у гості. Іноді хочеться втекти від Хайді, з цього міста, з цього жахливого будинку. І від того, як погано я почуваюсь через своє нікчемне просране життя і почати все спочатку. «Якщо Бога немає, і в усьому цьому болю немає сенсу, то, можливо, варто почати знову, поки не пізно». «Дейл», – тихо сказав Іг, – «вона сказала вам, що в неї рак». Той похитав головою, не підіймаючи її з подушки. «Це одна з тих генетичних штук, розумієш? Спадкове. І ми дізнались про це не від неї. Ми взагалі нічого не знали, поки вона не померла». Нам сказав судмедексперт. В газетах нічого не писали про те, що в неї був рак, зауважив Іг. Хайді хотіла, щоб це надрукували. Думала, це викличе співчуття і змусить людей ненавидіти тебе ще дужче. Але я сказав, що мері не хотіла, щоб хтось знав, і ми маємо це поважати. Вона нам не сказала. А тобі? Ні, відповів Іг. Замість цього вона сказала йому, що їм треба розійтись. і ще не прочитав лист на два аркуші, що лежав в конверті, але йому здавалось, що він вже все зрозумів. «Ваша старша донька, Ріган, я ніколи не говорив з вами про неї, думав, що це не моя справа, але, здається, я розумію, як важко було її втратити». «Їй було дуже боляче», – сказав Дейл. І його наступний подих виринув із тремтінням. Через біль вона говорила жахливі речі. Я знаю, вона не це мала на увазі, адже вона була доброю людиною, вродливою дівчинкою. Я намагаюсь пам'ятати про це, але здебільшого, здебільшого виринають спогади про те, якою вона була в кінці, ледь 80 фунтів ваги. І 70 із них чиста ненависть. Знаєш, вона казала непробачні речі Меррін. Думаю, вона сердилась, тому що Мері була такою гарною, а вона, Ріган, втратила волосся, потім мастектомія, операція, де їй видалили частину кишечника. Вона почувалася, напевно, Франкенштейном, якоюсь штукою з фільму жахів. Вона сказала, що якщо ми її любимо, то маємо покласти їй подушку на обличчя і покінчити з цим. Вона казала, що мабуть я радію, що помирає вона, а не Мерін, бо я завжди любив Мері більше. Я намагаюся це виконати з голови, але іноді прокидаюсь вночі і думаю про це, або про те, як померла Мері. Хочеться пам'ятати, як вони жили, але все погане» ніби відкидає решту. Мабуть, цьому є якесь психологічне пояснення. Мері вивчала психологію і, напевно, знала, чому погане залишає глибший слід, аніж хороше. Агов Ік, ти віриш, що моя дівчинка вступила до Гарварду? Звичайно, вірю, відповів той. Вона була розумнішою за нас із вами разом узятих. Дейл хмикнув, усе ще відвернувшись. «Ну, б. Я закінчив дворічний технікум. Це все, за що мій старий погодився платити. Боже, як я хотів бути кращим батьком, аніж він! Він диктував, на які курси ходити, де жити і ким працювати після випуску, щоб повернути йому гроші. Я колись казав Хайді, що дивуюсь, як це він не стояв в нашій спальні в першу шлюбну ніч, і давав інструкції, як займатися сексом. Він усміхнувся. Це було ще тоді, коли ми з Хайді могли жартувати. Знаєш, у неї було чудове почуття гумору із перцем, допоки в голову не заліз Христос, поки світ не встромив у неї свої крани і не викачав усю кров. Іноді мені так хочеться її покинути, але в неї нікого більше немає, вона зовсім одна – Хіба що з Ісусом? Ну, я б тут не був таким впевненим. Промовив Іг і повільно важко видихнув, думаючи про те, як Хайді Вільямс познімала всі фотографії Меррін, намагаючись заховати пам'ять про власну доньку в пилу і темряві. Вам варто якось зайти до неї вранці, коли вона працює на отця Молда в церкві. Сюрпризом! Думаю, ви побачите, що її... Зв'язок із життям значно активніший, ніж ви вважаєте». Дейл кинув на нього зацікавлений погляд. Але Іг зберігав незворушний вираз обличчя і мовчав. Нарешті батько Меррін ледь помітно посміхнувся і проговорив. «Тобі варто було поголитися на лисо ще роки тому, Іг. Тобі пасує. Я теж хотів так зробити, походити лисим». Але Хайді завжди казала, що якщо я це зроблю, нашому шлюбу кінець. Вона навіть не дозволила мені поголитися, щоб підтримати Ріган, коли ті робили хімію. В деяких родинах так роблять, щоб показати, що вони всі разом. От тільки не в нашій. Він насупився. Як ми взагалі торкнулись цієї теми? І про що ми говорили? Про ваше навчання в технікумі. А, точно! Так от, мій батько не дозволив мені взяти курс теології, але не міг заборонити мені відвідувати його вільним слухачем. Пам'ятаю викладачку, чорношкіру жінку, професорка Тенді. Вона казала, що в багатьох релігіях сатана постає позитивним героєм. Саме він заманює богиню родючості в ліжко, і після пустощів вони дають життя світу або врожаю. Ну, чомусь такому. Він з'являється в історіях, щоб обійти негідних або спокусити їх на шлях загибелі, чи принаймні з ними випити. Навіть християни не можуть до кінця вирішити, що з ним робити. Ну, сам подумай. Кажуть, що він з Богом воюють. Але якщо Бог ненавидить гріх, а сатана карає грішників, то хіба вони не працюють на одній ниві? «Хіба суддя і кат не в одній команді?» «Я думаю, романтикам сатана подобається. Не знаю точно чому. Може, через гарну породу, а ще він любить дівчат, секс і знає, як влаштувати вечірку. Ну от скажи мені, Ік, хіба романтикам не подобається сатана?» «Ти шепочеш мені на вухо», – промовив Ік. «Кажеш все, що я хочу почути». Дейл знову посміхнувся. «Ні-ні, не гурту, The Romantics. Інших я не знаю», – відповів Іг і, виходячи, обережно прикрив за собою двері. Розділ 43 Іг сидів біля підніжя димаря в колі гарячого пополуденого світла, тримаючи над головою глянцеву мамограму грудей Меррін. Просвічені наскрізь серпневим небом тканини всередині нагадували чорне сонце, що перетворювалося на наднову. Вони скидались на кінець світу, а небо було, немов мов, мішковина. Диявол звернувся до своєї біблії, не до старого заповіту і не до нового, а до останньої сторінки, де багато років тому він переписав ключ до азбуки Морзе з братової енциклопедії – Ще до того, як він почав перекладати папери з конверта, він знав, що це теж заповіт, але іншого роду. Останній. Останній заповід. Меррін. Він почав із крапок і тире на лицьовому боці конверта. Доволі проста послідовність, яка складалась у фразу «Іди нахрін, іг!». Він розсміявся з крикотанням ворон і витягнув два аркуші з блокнота – оцятковані крапками й тире з обох боків, плід праці багатьох місяців, цілого літа. Звіряючись з Біблією, Іг взявся за переклад, час від часу торкаючись хрестика на шиї, її хрестика. Він надів його одразу, як поїхав від Дейла. Це давало Ігові відчуття, що вона поруч, достатньо близько, щоб покласти прохолодні пальці на його потилицю. Робота йшла дуже повільно. Перетворення рядків із крапок і терена, на літери та слова. Йому було байдуже, адже у диявола немає нічого, крім часу. А потім... «Любий Ік, ти ніколи не прочитаєш цього, поки я жива. Я навіть не впевнена, що хочу, аби ти читав це після моєї смерті. Як же це повільно писати, але, здається, мені це навіть подобається». Допомагає вбивати час, коли я застрягаю десь у приймальні, чекаючи на результати того чи іншого тесту, а ще це змушує мене говорити тільки те, що справді потрібно, і нічого зайвого. У мене той самий вид раку, що забрав мою сестру, з тих, що передаються у спадок, не буду втомлювати тебе генетикою. Він ще не дуже проявляється, і я впевнена, якби ти знав, то захотів, щоб я боролась. Я знаю, що мушу, але не буду. Я вирішила, що не піду так, як моя сестра. Я не чекатиму, поки стану потворною. Я не завдаватиму болю людям, яких люблю, і які любили мене. А це ти, Іг, і мої батьки. В Біблії сказано, що самогубці потрапляють до пекла. Але пекло – це через те, що пройшла моя сестра, поки помирала. Ти цього не знаєш? Але коли їй поставили діагноз, вона була заручена. Наречений покинув її за кілька місяців до смерті. Вона виживала його день за днем. Вона хотіла знати, як швидко після похорон він переспить з кимось іншим. Хотіла знати, чи використовує він її трагедію, щоб зваблювати дівчат. Вона була жахливою. І, напевно, я б теж її покинула. Я б воліла усе це пропустити. Дякую, не треба. Тільки от я не знаю ще як... як померти. Хотіла б я, щоб Бог знайшов спосіб прикінчити мене миттєво, коли я на це навіть не чекатиму. Запхав би мене в ліфт, а потім обірвав трос. 20 секунд польоту і все. Можливо, в якості бонуса я б впала на якогось поганця. Наприклад, на ремонтника ліфтів, який чіпляється до дітей, чи щось подібне. Було б непогано. Я боюсь, що якщо скажу тобі про хворобу, ти відмовишся від свого майбутнього і попросиш мене вийти за тебе, а я виявлю слабкість і скажу так. І тоді ти будеш прикутий до мене, спостерігати, як від мене відрізають шматки, як я всихаю, лисію, як я проводжу тебе крізь пекло, а потім помираю, руйнуючи усе найкраще, що в тобі є. Ти дуже хочеш вірити, що світ добрий, і що люди добрі. А я знаю, що на останній стадії я не зможу бути доброю. Я стану такою ж, як моя сестра. Я знаю, як завдавати людям емоційного болю, і можу не втриматись. Я хочу, щоб ти пам'ятав те хороше, що було в мені, а не найгірше». «Людям, яких ти любиш, треба дозволяти залишати свій бруд при собі. Ти не уявляєш, як важко не говорити з тобою про все це. Певно, саме тому я це й пишу. Бо мені треба поговорити з тобою, а це єдиний спосіб». Хоча ця розмова скидається на монолог, вірно? «Ти так смакуєш поїздку до Англії, хочеш зануритись у світ по саму Маківку». Пам'ятаєш історію, яку ти розповідав про стежку Івала Кнівела, і візок із супермаркету? То от, ти такий щодня, готовий голяка летіти вниз по крутому схилу власного життя, щоб вилетіти в людський потік, та врятувати людей, що тонуть у несправедливості. А ще я знаю, що можу зробити тобі боляче настільки, що це тебе відштовхне. Я не чекаю цього, зрозумій». Але це буде милосердніше, аніж дозволити хворобі дограти партію до кінця. Я хочу, щоб ти знайшов якусь дівчину з вульгарним британським акцентом. Привів її до себе у квартиру і відтрахав так, щоб у неї труси злетіли. Я хочу, щоб ти знайшов якусь милу, аморальну, начитану, не таку гарну, як я, я не настільки щедра, але нічого, якщо вона буде, нічого такою на вигляд». А потім я сподіваюся, що вона цинічно тебе покине, і ти підеш до когось іншого. До когось кращого, до когось щирого, турботливого, без поганої спадковості, без хвороб серця, альцгеймера чи якоїсь іншої пакості типу раку. І також сподіваюся, що на той час я вже давно помру, щоб мені не довелося нічого про неї знати. «Знаєш, як я хочу померти?» На стежці Івола кнівела, летячи по ній на власному візку, я б заплющила очі і уявила, що ти мене обіймаєш, а потім в дерево. І стаття, вона й не зрозуміла, що її вбило. Ось так. Мені б дуже хотілось вірити в Євангеліє від Міка Такіта, де я не можу отримати те, чого хочу. А це тебе ік, наших дітей і наші безглузді мрії. Але, принаймні, я можу отримати те, що потрібно. Швидкий раптовий фінал і знання, що ти вийдеш сухим із води. І в тебе буде якась добра дружина, матір, яка народить тобі дітей, і ти будеш чудовим, щасливим, енергійним батьком. Ти побачиш увесь світ, кожен його куточок, ти побачиш біль і зумієш його втамувати. У тебе будуть онуки, правнуки. «Ти станеш вчителем, ходитимеш на довгі прогулянки лісом. І під час однієї з таких прогулянок, коли ти будеш уже дуже старим, ти опинишся біля дерева з будиночком у гілках. Я чекатиму на тебе там. Чекатиму при світлі свічок у нашому уявному будиночку на дереві. Тут багато ліній і крапок, два місяці роботи. Коли я починала писати... Рак був розміром із горошину в одній груді. І навіть меншим у лівій пахві. Тепер, коли я закінчую цей лист... Ну що ж. З малого, мамо, колись виростає щось велике. Не впевнена, чи справді мені потрібно було писати так багато. Мабуть, я могла б заощадити купу зусиль і просто скопіювати перше повідомлення, яке я тобі надіслала, подаючи сигнал своїм хрестиком. «Ми». У цьому майже і увесь сенс. А решта сенсу? Я кохаю тебе, Іггі Періш. Твоя дівчинка Меррін Вільямс. Розділ 44 Останнє послання Меррін. Іг відклав його, потім перечитав наново, і нарешті, остаточно його відклавши, вибрався із свого димаря. Йому захотілося бодай на якийсь час опинитись подалі від запаху кіптяви та попелу. Він стояв у сусідній кімнаті, глибоко вдихаючи пополуденне повітря, і лише за мить усвідомив, що змії не зібрались навколо. Він знаходився у ливарні майже сам. Тільки одна змія, та сама гримучка, лежала, згорнувшись у тачці». Іг відчув бажання підійти ближче і погладити її по голові. Навіть зробив крок до неї, але зупинився. «Краще не треба», – подумав він і подивився на хрестик на своїх грудях, а потім перевів погляд на власну тінь, що повзла по стіні в червоному світлі при західного сонця. Він побачив тінь людини, довгу і худу. Він усе ще відчував роги на скронях, відчував їхню вагу, відчував, як вістря пронизують холодне повітря. Але тінь показувала йому лише його. Ік подумав, що якби він зараз підійшов до змії із хрестиком меррін на шиї, то та цілком ймовірно вкусила б його. Він роздивлявся свою чорну тінь на цегляній стіні і розумів, що за бажання може повернутися додому. З хрестиком на шиї він знову має свою людяність. Він може залишити останні два дні позаду, як кошмарний час, і знову стати тим, ким був завжди. Ця думка принесла майже болісне полегшення, майже фізичну насолоду. «Бути ігом-перішем, а не дияволом. Бути людиною, а не ходячою піччю». Він роздумував саме над цим, коли змія в тачці підняла голову, а на стіни лягли відблиски білого світла. Хтось під'їхав до дороги. Першим Ік подумав про Лі, що він повернувся шукати хрестик чи інші докази. Але коли машина зупинилась перед ливарнею, він впізнав побитий смарагдовий Сатурн Гленни. Він бачив його крізь дверний отвір, що виходив прямо в двометрову прірву. Вона вийшла з машини оповита шлейфом сигаретного диму. Кинула недопалок у траву і розтерла той носком туфлі. За той час, що Ік був з нею, Гленна кидала курити двічі. І одного разу протрималась навіть цілий тиждень. Він спостерігав з вікна, як дівчина обходить будівлю. На ній було занадто багато макіяжу. На Гленні взагалі занадто багато макіяжу. Помада кольору чорна вишня. Пишні хімічні завитки. Тіні для повік і блискучі рожеві накладні нігті. Вона не хотіла заходити всередину, і бачив це по її обличчю. Під розфарбованою маскою Гленна була наляканою, нещасною і по-своєму гарною простою, занедбаною вродою. На ній були тісні чорні джинси з низькою посадкою, що показували улоговану надсідницями, ремінь із заклепками і білий топ, який оголював її м'який живіт і татуювання, голову кролика – плейбой. Ігові було боляче дивитись на неї і бачити, як весь цей образ складався в один відчайдушний заклик «Бажайте мене!» «Нехай хоч хто-небудь мене забажає!» «Іг!» – гукнула вона. «Ігі, ти там? Ти десь тут?» Вона приклала рота, щоб голос звучав гучніше. Він не відповів. Гленна відпустила руку. Іг переходив від вікна до вікна, спостерігаючи, як вона йде крізь бур'яни до задньої частини ливарні. Сонце знаходилось з іншого боку будівлі – його червоний край шипів крізь бліду завісу у неба, наче кінчик цигарки. Коли Гленна підійшла до стежки Івола-Кнівола, Іг вислизнув крізь дверний отвір і обійшов її ззаду. Він прокрався крізь траву в згасаючому світрі дня. Одна багряна тінь серед багатьох інших. Вона стояла до нього спиною і не бачила, як він наближається. Гленна сповільнила крок на початку стежки – помітивши на землі випалену яму, місце, де ґрунт, просмажився до білого кольору. червона металева каністра з-під бензину все ще лежала у заростях. Іг прокрався далі і заглибився в дерева та чагарники праворуч від стежки. У полі навколо ливарні все ще панував пізній вечір, але під деревами вже згустились сутінки. Він погрався з хрестиком, потираючи його великим і вказівними пальцями, роздумуючи, як підійти до Гленни, що їй сказати, та й взагалі, на що вона заслуговує. Гленна подивилась на випалену землю, на червону каністру і глянула вниз по стежці до води, і бачив, як вона складає докупи всі шматочки, як починає розуміти. Дихання Гленни прискорилось. Права рука пірнула в сумочку. «О, Ік!» – сказала вона. «Трясться, Ік!» – і витягла телефон. «Не треба!» – сказав він. Гленна хитнулася на підборах. Телефон, рожевий і гладенький, наче брусочок мила, вислизнув із її рук. Вдарився об землю і відлетів у траву. «Що ти в біс робиш?» – запитала Гленна, миттєво перейшовши від горя до гніву. Вона дивилась крізь кущі лохини в тінь під деревами. «Ти налякав мене до смерті!» Гленна зробила крок до нього. «Стій на місці!» Наказав він. «А чому ти не хочеш, щоб я...» Вона почала і замовкла. «Ти що у спідниці?» Тьмяне рожеве світло пробилось крізь гілки і лягло на сукню та його живіт. Проте вищі груди він залишався у тіні. Спалах гніву на обличчі Гленни поступився місцем недовірливій усмішці, яка виражала не веселощі, а переляк. «Ох, хік!» – прошепотіла вона. «Ой, любий!» – вона зробила ще крок уперед, і він підняв руку. «Я не хочу, щоб ти підходила ближче!» – Гленна зупинилась. «Що привело тебе до ливарні?» «Ти розтрощив нашу квартиру. Навіщо?» Він відповів, не знаючи, що й сказати. Вона опустила погляд і прикусила губу. «Невже хтось розповів тобі про мене, Ілі? Звісно, вона не пам'ятала, що сама йому про це розповіла. Гленна змусила себе знову підняти очі. «Іг, мені шкода. Можеш ненавидіти мене, якщо хочеш. Мабуть, я на це заслуговую. Я просто хочу знати, що з тобою все гаразд». І тихенько додала. «Будь ласка, дозволь мені тобі допомогти!» Він здригнувся. Це було майже понад його сили. Чути інший людський голос, що пропонував допомогу. Голос, сповнений ніжності та турботи. Ік був демоном лише два дні, але час, коли він знав, що таке бути коханим, здавався примарним спогадом із далекого минулого. Його вражало, що так говорить Гленна, Абсолютно звичайні слова. Це було справжнім дивом, таким же простим і прекрасним, як склянка холодного лимонаду в спекотний день. Гленна навідчувала пориву виплеснути свої найгірші і найганебніші бажання. Її брудні таємниці залишались таємницями. Він знову торкнувся хрестика на шиї. Хрестика Меррін, який утримував навколо, Маленьке дорогоцінне коло людяності. Як ти здогадалась, що я тут? Дивилась місцеві новини на роботі. Почула про згорілу машину, яку знайшли на мілині. Камери були надто далеко, тому я не знала, чи це Гремлін. А ведуча сказала, що поліція ще не підтвердила Марку. Але у мене виникло перечуття, недобре. Тож я зателефонувала ваєту фармеру. Пам'ятаєш його? Він колись приклеїв бороду моєму кузену Геррі коли ми були підлітками, щоб той міг купити пиво. Я пам'ятаю. А навіщо ти йому дзвонила? Я побачила, що це його евакуатор витягував машину з річки. Він тепер цим займається. У нього свій автосервіс. Я подумала, що він може сказати, що то за машина. Він сказав, що вона так просмажилась, що вони ще не впевнені, бо крім рами та дверей нічого не залишилось». Але він припустив, що це Хорнет або Гремлін. Скоріше Гремлін, бо вони частіше зустрічаються. Я й подумала, що, боже, хтось спалив твою машину. А потім подумала, а що як ти всередині, коли вона загорілась? Що як ти вирішив спалити себе живцем? Я знала, що якщо це ти, то зробиш це саме тут, щоб, ну, бути ближче до неї. Вона кинула на нього сором'язливий наляканий погляд. Я розумію, чому ти розтрощив наше житло. Твоє житло. Воно ніколи не було нашим. Я намагалась зробити його нашим. Знаю. І, здається, ти намагалась, як могла. А от я – ні. Навіщо ти спалив машину? Навіщо ти внягнув... Ну, це... Вона притисла кулаки до грудей і спробувала посміхнутися. Ой, любий... «Виглядаєш так, ніби ти пройшов крізь пекло на землі». «Ну, можна сказати і так». «Ходімо, сідай до мене, ік, поїдемо додому, знімемо цю сукню, ти вмиєшся і знову станеш собою». «І ми повернемось до того, як усе було раніше». «Так, саме так, як було раніше», – кивнула Гленна. Але саме в цьому й була проблема. «З хрестиком на шиї він міг би знову бути собою». Міг би все повернути, якби захотів, але воно того не вартувало. Якщо вже тобі судилось жити в пеклі на землі, то краще бути одним із демонів. Іг заклав руки за шию, розтібнув крестик Меррін і повісив його на гілку над головою. Потім розсунув гілки кущів і ступив на світло, дозволивши їй побачити, ким він став. Гленна миттєво здригнулася, зробила невпевнений крок назад. Підбор підвернувся в м'якій землі, і вона ледь не впала. Її рот відкрився, щоб видати крик, справжній, як із фільму жахів, глибоке, вимучене волання. Але він все ж не пролунав. Майже миттєво її пухкеньке вродливе обличчя знову стало гладеньким. «Ти ненавиділа те, як все було». Промовив диявол. «Ненавиділа?» – погодилась Гленна, і тінь смутку знову вкрила її обличчя. «Усе?» «Ні, не все. Дещо мені подобалось. Мені подобалось, коли ми кохались. Ти заплющував очі, а я знала, що ти думаєш про неї. Але мені було байдуже, тому що я, ну, не знаю, дарувала тобі можливість відчути себе добре, і мені цього було достатньо». Мені подобалось, до речі, коли ми разом готували сніданок у суботу вранці. Такий жирнючий з беконом, яйцями, соком, а потім дивились тупі передачі. Тобі, здавалось, подобалось зі мною сидіти увесь день. Але мені було ненависно знати, що я для тебе не маю жодного значення. Я ненавиділа думку про те, що у нас немає майбутнього. І ненавиділа твої розповіді про те, які комедні речі вона говорила, чи які розумні вчинки робила? Я з нею не в одній лізі, і ніколи не змогла б з нею змагатися. Ти справді хочеш, щоб я повернувся? Я навіть сама не хочу повертатись. Я ненавиджу ту квартиру, ненавиджу там жити. Хочу поїхати геть. Хочу почати все наново десь в іншому місці. А куди б ти поїхала? Де б ти могла відчути себе щасливою? дома. Відповіла вона і посміхнулась, солодко і здивовано, як дівчинка, що вперше побачила Діснейленд. Поїду до нього в дощовику на голе тіло. Нехай він кайфоне. Лії хоче, щоб я до нього заскочила. Сьогодні вдень день прислав есемеску, що якщо ти не з'явишся, то можна... Ні. Урвав її Іг. Його голос пролунав різко, а з Ніздрів вирвались клуби чорного диму. Гленна зіщулилась і відступила. Він вдихнув, затягуючи дим назад, взяв її за руку, повернув до машини і повів за собою. Дівчина з демоном йшли у вогненному світлі вечора, і диявол почав її повчати. Тобі не потрібно мати з ним нічого спільного. Що він взагалі для тебе зробив, окрім як вкрав для тебе куртку і поводився з тобою як із повією? Тобі потрібно послати лідо біса. Ти заслуговуєш на краще. Ти маєш менше давати і більше брати, Гленно. Але мені подобається робити людям приємно. Промовила вона тихо, але хоробро, ніби соромилась. Але ти теж людина. Зроби щось і собі приємне. Говорячи це, він спрямовував усю свою волю вроги і відчув, як нервами пройшов розряд чистого білого задоволення. «Крім того, поглянь, як із тобою поводились Я розтрощив твою квартиру. Ти не бачила мене кілька днів, і прийшовши сюди, побачила у сукні. Секс ізлі не поверне тобі рівноваги. Тобі треба мислити масштабніше. Ти заслуговуєш на невелику помсту». Йди додому, візьми банківську картку, зніми усе з рахунку і влаштуй собі відпустку. Хіба ти ніколи не хотіла чкурнути кудись, щоб побути наодинці із собою?» «Це було б щось неймовірне», – сказала вона, але за мить посмішка Глен не згасла. «Але у мене будуть неприємності. Я вже сиділа у в'язниці тридцять днів і не хочу туди повертатися». «Ніхто тебе й чіпати не буде. Особливо після того, як ти проїхала повзливарню і побачила мене тут у мережевній сукні, де я вдавав із себе дівчину. Мої батьки не нацькують на тебе адвокатів. Вони не захочуть, щоб такі подробиці стали відомі публіці. Отож сміливо бери мою кредитку. Б'юся об заклад, мої навіть не заблокують її ще кілька місяців». «Найкращий спосіб з кимось поквитатися – це залишити їх у дзеркалі заднього виду на шляху до чогось кращого. Ти заслуговуєш на краще, Гленно!» Вони зупинились біля її машини. Іг відчинив дверцята і притримав їх. Гленна подивилась на його сукню, а потім йому в обличчя, посміхаючись. І водночас вона плакала великими сльозами, які змішались із тущу. «То це твоя типу фішка, Іг? Спідниці, сукні? Саме тому нам не було так добре разом. От якби я знала, я б спробувала, ну не знаю, підлаштуватись під це». «Ні». Уперше за довгий час посміхнувшись, відповів Іг. «Я вдягнув сукню лише тому, що в мене не було червоного трикої плаща». «Трикої плаща?» – перепитала вона трохи повільно і здивовано. Ну, хіба не це має носити диявол? Наче костюм супергероя. І так, я дійсно вважаю, що сатана в багатьох сенсах був найпершим супергероєм. Ти хотів сказати суперлиходієм? Та ні, точно героєм. Ну от, подумай. У свій перший подвиг він прийняв подобу змії, щоб звільнити двох в'язнів, яких голими тримав у джунглях третього світу всемогутній мегаломаніяк. Водночас він урізноманітнив їхній раціон і відкрив їм правду про секс. «Як на мене, це щось досить круте». Вона розсміялась. Дивно, уривчасто розгублено. Потім гикнула, і посмішка зникла. «То куди ти поїдеш?» «Не знаю. Завжди хотіла побачити Нью-Йорк. Нічний. Таксі, що пролітають повз, а з вікон, що лунала дивна іноземна музика». «І на кожному розі візки з солодким арахісом. Там його продають?» «Ну, не знаю. Раніше продавали. Я не був у Нью-Йорку відтоді, як померла Мерлін. Тож поїдь, дізнайся. Це буде круто. Найкраща пригода твого життя». «Поїхати – це круто», – кивнула вона. «Але якщо мстити тобі це так чудово, то чому мені так погано?» «Бо ти ще не там, ти все ще тут. А до того часу, як ти поїдеш, єдине, що ти запам'ятаєш, це те, як бачила мене в крутій блакитній сукні, ніби я був зібраний на шкільній танці. А все інше ти забудеш». Він вклав усю силу рогів у цю настанову, заганяючи думку глибоко в її голову. І це було найінтимніше проникнення, ніж будь-яке яке траплялось в їхньому ліжку. Вона кивнула, дивлячись на нього почервонілими, загіпнотизованими очима. Забути? Гаразд. Вона почала сідати в машину, але завагалась. Пам'ятаєш, я вперше заговорила з тобою саме тут. Наша компанія тоді смажила лайно. Ну і часи, вірно? Ну, знаєш, іронічно. Чимось подібним я й планую зайняти сьогодні ввечері. «Тож уперед, Гленна, і не дивись у дзеркало заднього виду». Вона кивнула і почала сідати. Але раптом випросталась, перехилилась через дверцята і цьомнула його в чоло. І в цей момент Ік побачив кілька її гріхів. Гленна часто грішила, але завжди супроти самої себе. Він здригнувся і відступив. Прохолодний дотик її губ усе ще відчувався на шкірі. А запах цигарок і м'яти з її рота лоскотав в ніздрі. «Дякую», – промовив він. Гленна посміхнулась. «Дивись, не вбийся тут, Іго. Здається, ти не можеш провести в цій й половини дня, щоб тебе ледь не вбили». «Ага. І тепер, коли ти про це згадала, мені здається, що це стає чимось на кшталт звички». Ік повернувся до стежки Івола-Кнівола, щоб подивитись, як тріюча вуглина сонця занурюється в річку Ноулс із Хасая. Стоячи там, у високій траві, він почув дивне музичне цвірінькання, схоже на комашине. Але такої комахи він не знав. Звук був чітким. Цикади в сутінках замовкли. Гучне відлуння їхньої хворобливої пристрасті стихало разом із кінцем літа. Звук повторився ліворуч, у бур'янах. Він присів, щоб роздивитись, і побачив телефон гленний в рожевому напівпрозорому корпусі. Він лежав у випаленій сонцем траві. Ік витягнув його і розкрив. На екрані висіло повідомлення від літурно. «Що на тобі зараз?» Іг нервово покрутив, бо рідко розмірковуючи. Він досі не знав, чи подія це через телефон, чи зможе вплив рогів передатись через радіопередавач і відбитись від супутника. З іншого боку, було загальновідомо – мобільні телефони – це інструмент диявола. Він вибрав повідомлення і натиснув виклик. Лі відповів після другого гудка. «Скажи, що на тобі щось гаряче!» «Можеш збрехати про це. У мене чудова уява!» Іг відкрив рота і заговорив м'яким маслянистим голосом гленний. «На мені купа багнюка і бруду. Ось що на мені. У мене неприємності, Лі. Мені потрібна допомога. Моя машина застрягла». Лі завагався, коли заговорив знову. Його голос був тихим і стриманим. «І де ж ти застрягла, красуне?» «На довбані ливарні». Сказав Ігг голосом Гленни. «На ливарні? Що ти там забула?» «Приїхала шукати Іггі». «Навіщо він тобі?» Гленно, це нерозумно. Ти ж знаєш, який у нього нестабільний характер». «Знаю, але нічого не змогла з собою вдіяти. Я за нього хвилююсь, і його родина теж. Ніхто не знає, де він. Він пропустив день народження бабусі і не відповідає на дзвінки». «Він, можливо, вже помер, хто знає. Я цього не витерплю. Мені гидко думати, що він кудись вляпався. І через мене. І через тебе. Ти, шматок ідіота». Той розсміявся. «Ну, можливо. Але я все одно не розумію, чому ти на ливарні. Він часто був тут у цю пору року, адже вона тут померла. Тож я вирішила обдивитись, приїхала, застрягла, і, звісно, Іггі ніде немає». «Ти був дуже ласкавий, підвізши мене додому того разу. Допоможеш, леді, вдруге?» Він якусь мить мовчав, а потім запитав. «Ти ще комусь дзвонила?» «Ти був першим, про кого я подумала», – сказав Ік. «Ну, оближ, не змушуй мене благати. Мій одяг весь у багнюці, мені треба його зняти і помитися». «Ну, гаразд, добре. Якщо дозволиш мені подивитися». Як ти миєшся, я маю на увазі. Все залежить від того, як швидко ти опинишся тут. Я сиджу всередині ливарні і чекаю на тебе. Ти будеш реготати, коли побачиш, де машина застрягла. Гарантую, коли приїдеш сюди, ти просто помреш. Чекаю із нетерпінням, сказав Лі. І поквапся, мені тут самій моторошно. Вірю, там нікого немає, крім привидів. Тримайся, я вже їду». Ік поклав слухавку, не прощаючись. Потім якийсь час він сидів над випаленою міткою на стежці Івела-Кнівела. І поки він не звертав на світило уваги, сонце зайшло. Небо стало пурпурово-сливовим. Перші зірки з'явились, як уколи шпилькою. Нарешті Ік підвівся, щоб піти назад до ливарні, готуватися до зустрічі злі. Він зупинився і забрав хрестик Меріан з гілки дуба, де той висів. Також він прихопив червону металеву каністру, яка була заповнена ще десь на чверть. Розділ сорок п'ятий. Ік подумав, що ліс знадобиться щонайменше півгодини, щоб дістатись до ливарні, а то й більше, якщо він їхатиме аж із Портсмута. Адже усе вирішиться скоро, і Іг навіть радів цьому. Адже що більше він думав про те, що мусить зробити, тим менше думав, що справді це зробить. Іг обійшов ливарню спереду і вже збирався вийти крізь відкритий дверний отвір до великої зали, коли почув гуркіт машини на розбитій дорозі позаду. Адреналін крижаним потоком прокотився по тілу, сповнюючи його холодом. Події розвивалися швидко, але ж не могли вони розвиватись настільки швидко, хіба що Лі вже сидів у машині, коли Ік подзвонив, і вже чомусь їхав у цей бік. От тільки це був не великий червоний Каділак Лі, а чорний Мерседес, і чомусь за кермом сидів теріперіш. Ік пригнувся в траві, приставивши каністру, заповнену на чверть до стіни. Він був настільки не готовий до появи брата тут і зараз, що ледь вірив своїм очам. Його брат не міг бути тут, бо на цей час літак Террі вже мав приземлитися в Каліфорнії, а сам Теренс мав би насолоджуватись субтропічною спекою та тихоокеанським сонцем Лос-Анджелеса. Ігг наказав йому їхати – Піддатися тому, чого він і так хотів найбільше, накивати п'ятами, і цього мало б вистачити. Але машина повернула і сповільнилась, наближаючись до будівлі, і повільно пробираючись крізь високу жорстку траву. Присутність Тері розлютила і налякала Іга. Його тут не повинно було бути, та й часу на те, щоб позбутись від Тері, майже не залишалось». Іг прокрався уздовж бетонного фундаменту, присідаючи. Коли мерседес проїжджав повз, хрускочучи гравієм, він дістався кута ливарні, прискорився і схопився за дворця з боку пасажира, рвучко відчинив їх і заскочив всередину. Террі подивився на нього, закричав і відсахнувся до водійських дворцят, намацуючи рукою ручку. Потім він впізнав Іга і завмер. Іг? Важко дихаючи, промовив він. Що ти?.. Його погляд опустився на брудну сукню, а потім піднявся до обличчя. Що ти в біса з собою зробив? Ікс спочатку не зрозумів причини шоку Террі, а потім він відчув хрестик у своїй правій руці, ланцюжок якого обмотався навколо пальців. Він тримав прикрасу і та приглушувала силу рогів. Террі бачив справжнього іга, вперше відтоді, як той повернувся додому. Мерседес похитувався, їдучи крізь високі бур'яни. «Може, зупиниш машину, Террі? Поки ми не злетіли по стежці прямо в річку». Той натиснув на гальма. Автівка зупинилась. Обидва братів сиділи поруч на передньому сидінні. Террі часто й уривчасто дихав ротом. Якусь мить він просто витріщався на Іго з порожнім і розгубленим обличчям. А потім розсміявся. То був тремтливий, сповнений жаху сміх. Але разом із ним з'явилось нервове сіпання губ, схоже на посмішку. «Іг, ти що тут робиш? Ну, в такому вигляді?» «Це я хотів запитати. Що ти тут робиш? У тебе ж сьогодні літак». «А звідки ти...» «Тобі треба забирати звідси, Террі! У нас мало часу!» Говорячи це, він поглянув у дзеркало заднього виду. Лі міг з'явитись будь-якої миті. «Часу до чого? Що має статися?» Террі завагався, а потім додав. «І навіщо тобі... сукня?» «Ти, як ніхто інший, маєш розрізняти натяки, Террі». «Натяки? Ти взагалі про що?» «Про дещо!» Я кажу прямо, тобі треба забиратись звідси під три чорти. Хіба це нелогічно? Ти не та людина не в тому місці і у зовсім невідповідний час. Ти про що? Знаєш, ти мене лякаєш. Що має статися? І чому весь час ти дивишся в дзеркало? Я чекаю на декого. На кого? На літурно. Ти Бліт. А навіщо? Сам знаєш. А... «Ти знаєш. Що саме?» усе, Що ти був у машині, що ти відключився, що він усе підлаштував так, щоб ти не зміг нічого розповісти». Руки Террі лежали на кермі. Великі пальці рухались вгору-вниз. Їхні кісточки побіліли. «Отже, все. А звідки ти знаєш, що він вже їде?» «Просто знаю. Ти збираєшся його вбити?» «Це не було питання». «Як бачиш?» Террі подивився на сукню Іга, на його брудні босі ноги, по шкіру, яка могла здаватись просто дуже сильним сонячним опіком. І сказав, «Поїхали додому, Іг, поїхали, і поговоримо про це. Мама і тато за тебе хвилюються. Поїхали додому, нехай вони зрозуміють, що з тобою все гаразд, а потім ми всі поговоримо, ми в усьому розберемось». «Я вже розібрався! А тобі треба було полетіти! Я ж казав тобі, полетіти!» Террі похитав головою. «Що означає? Я не бачив тебе відтоді, як повернувся додому. Ми взагалі не розмовляли!» Ік поглянув у дзеркало і побачив фари. Повернувся на сидінні і почав дивлятись крізь заднє скло. Машина проїжджала по шосе з іншого боку тієї тонкої смуги лісу, що розділяла ливарню і дорогу. Світло фармиготіло між стовбурами дерев, у швидкому стаккато, наче затвор камери, що відкривається і закривається, блим-блим-блим, насилаючи повідомлення швидше, швидше. Машина проїхала повз, не повертаючи. Але це лише питання кількох хвилин, поки не з'явиться авто, яке не проїде далі, а зверне на гравійну дорогу і попрямує до них. Погляд Іга опустився нижче. Він побачив на задньому сидінні валізу, а поруч футляр із трубою. «Ти зібрався?» «Отже, планував летіти. Чому ж не полетів?» «Ну, я поїхав», – відповів Террі. Іг запитально подивився на брата, який похитав головою. «Але це не має значення. Забудь». «Ні, розказуй». «Потім». «Кажи, зараз». Що ти маєш на увазі? Якщо ти покинув місто, то як тут опинився? Террі подивився на нього порожнім поглядом, а через мить почав говорити. Обережно і повільно. Це не має сенсу, розумієш? Розумію, мені це теж не здається логічним. Тому я й хочу, щоб ти розповів. Террі облизав сухі губи, а потім заговорив. Спокійно, але трохи прискорено. Я вирішив, що повертаюсь в Лос-Анджелес. Тікаюсь цієї божевільні. Батько розлютився на мене. Віра в лікарні, і ніхто не знає, де ти. Але мені просто влетіло в голову, що в Гідеоні від мене немає жодної користі, і що мені треба їхати, вертатись в алей, братися за репетиції. Батько сказав, що не може уявити нічого більш егоїстичного, аніж моє зникнення, коли, ну, все так. Я знав, що він має рацію, але чомусь мені було байдуже. Я просто хотів їхати. Але що далі я від'їжджав від, від Гідеона, то гірше почувався. Я слухав радіо, чув пісню, яка мені подобалась, і починав думати, як її аранжувати з гуртом. А потім згадав, що гурту в мене більше немає. Немає з ким репетирувати. «Що ти маєш на увазі? Немає з ким репетирувати». «У мене немає роботи. Я звільнився. Пішов із хауса. «Ти про що?» – запитав Ік, адже він не бачив нічого подібного, зазираючи в голову Террі. «Минулого тижня», – продовжив він. «Я більше не міг цього терпіти». Після того, що сталося з Мерін, це більше не було круто. Навпаки, це було пекло. Пекло, коли тебе змушують посміхатися, сміятися, грати святкові пісеньки, коли тобі хочеться кричати. Щоразу, коли я підносив трубу до губ, я подумки кричав. Люди з каналу попрохали мене взяти вихідні і подумати... Вони не погрожували судом за порушення контракту, якщо я не з'явлюсь на роботі наступного тижня, але я відчуваю, що до цього все і йде. А також я знаю, що мені на це начхати. У них немає нічого, що мені потрібно. Тож, коли ти згадав, що в тебе більше немає шоу, саме тоді ти розвернувся і поїхав. Не одразу. І, знаєш, це було страшно, ніби я, як, ну... «Ніби дві різні людини водночас». «В одну хвилину я думав, що мені треба з'їхати з автостради і повернутися в Гідеон», а потім знову занурювався в уявні репетиції. «Врешті-решт, коли я вже майже опинився біля аеропорту Логан, знаєш, той пагорб з гігантським хрестом, той що одразу за іподромом. Руки Іга вкрилися потом. «Той футів 20 за вишки?» «Так, знаю». Я колись думав, що він називається Дон Орсіло, але це не так. Дон Оріоне. Так називається будинок для літніх людей, який доглядає за Христом. Я припаркувався там. Туди веде дорога крізь район соціального житла. Я не підіймався на самий вершечок, просто зупинився подумати. Припаркувався в тіні. В тіні Христа? Террі кивнув. У мене все ще працювало радіо. Студентська хвиля, знаєш? Там на півдні сигнал вже хрипить, але щось я не наважувався перемкнути. І тут хлопець зачитав місцеві новини. Сказав, що міст на Олдфейрроуд у Гідеоні знову відкритий після того, як його перекривали на кілька годин в день, поки поліція діставала спалену вщент машину. Почувши про це, мене занудило. Одразу ж. «Бо ми нічого не чули від тебе пару днів, а мілина нижче за течією від ливарні, і вже скоро річниця смерті Меррін. Усе це здалось мені пов'язаним, і раптом я перестав розуміти, чому поспішаю так покинути Гідеон. Я не розумів, чому це так важливо поїхати. Я розвернувся, приїхав назад, і коли в'їжджав у місто, подумав, що варто заїхати на ливарню». «Раптом ти прийшов сюди, щоб бути ближче до Мерін, і... і з тобою щось сталося. І знаєш, я відчував, що у мене немає права щось робити, поки я не дізнаюсь, що з тобою все гаразд. І от я тут. А з тобою не все гаразд». Він глянув на Іга, і коли заговорив, то його голос був уривчастим і наляканим. «Як ти...» як ти збирався в битилі. Швидко. Це краще, ніж він заслуговує. І ти знаєш, що я зробив, та і відпускаєш мене? Чому не вб'єш і мене? Ти не єдина людина, яка все споганила через страх. А це що означає? Іг задумався на мить, перш ніж відповісти. Я ненавидів те, як Меррін дивилась на тебе, коли ти грав на трубі під час виступів. Увесь час боявся, що вона закохається в тебе, а не в мене, і не міг цього терпіти. Пам'ятаєш ті блок схеми, які ти малював, кепкуючи з сестри Беннет? Це я написав ту записку, ту саму, через яку ти отримав незадовільно з етики і вилетів з підсумкового концерту. Террі витріщався, наче ік говорив якоюсь незрозумілою мовою. А потім він розсміявся. То був напружений, тонкий звук, але щирий. «О, чорт! У мене досі срака болить від тієї прочуханки, яку мені влаштував отець Молд». Але він не зміг втримати посмішку, і коли вона зникла, додав. «Це не те саме, що я зробив із тобою. Ані за суттю, ані за масштабом». Згоден. Я згадав про це лише для ілюстрації принципу. «Люди, знаєш...» «Схильні до паршивих рішень, коли їм страшно!» Террі спробував посміхнутися, але здавалось, ніби он от-от розплачеться «Нам треба йти!» «Ні, тільки тобі і зараз!» Говорячи це, він вже опускав пасажирське вікно. Іг узяв хрестик в кулак і викинув його в траву. У ту ж мить вклав усю силу в роги, закликаючи змії лісу приєднатися до нього в ливарні. Террі видав якийсь гортанний звук, довге шипіння від несподіванки. Р роги, у тебе р на голові р роги? Що, господи, і що ти таке? Він повернувся. Очі старшого брата здавались йому ліхтарями, що світились піднесеним жахом, жахом, який межував із благоговінням. Я не знаю. Можливо, я демон, можливо, людина. І найдивніше те, що, здається, це все ще відкрите питання. Але я впевнений в одному. Мерін хотіла, щоб я був людиною. Адже люди вміють вибачати. А демони – ні. Якщо я відпускаю тебе, то роблю це стільки ж для неї, скільки для тебе чи для себе. Вона тебе любила. Мені треба їхати. Налякано промовив Террі. Саме так. Тобі не варто бути тут, коли приїде літурно. Ти можеш постраждати, якщо щось піде не так. А якщо ні, подумай, якої шкоди це завдасть твоїй репутації. Це тебе взагалі не стосується. І ніколи не стосувалось. Взагалі-то ти забудеш цю розмову. Ти не приходив сюди, не приїздив, не прилітав, і не бачив мене, не розмовляв. Усього цього не було. Не було. Повторив террі, здригаючись і кліпаючи, наче йому в обличчя хлюпнули холодною водою. «Господи, мені треба забиратися звідси. Якщо я хочу працювати, мені треба покинути цю діру, забути про неї». «Вірно, і цієї розмови не існувало. Їдь, повертайся, скажи мамі й татові, що запізнився на літак, побудь з тими, хто тебе любить, і зазирни завтра в газету». «Кажуть, що там ніколи не пишуть хороших новин, але, здається, ти почуватимешся значно краще, коли побачиш першу шпальту». Ік захотів поцілувати брата в щоку, але побоявся. Захвилювався, що це відкриє якийсь прихований вчинок, який змусить його передумати і не відпускати. «Прощавай, Террі!» Він вийшов із машини і відступив, коли та рушила». Мерседес повільно покотився вперед, приминаючи високу траву. Автівка по ледачому розвернулась, огинаючи величезну купу сміття, цегли, старих дошок і бляшанок. Ік відвернувся, начекаючи, поки машина з'явиться з іншого боку звалища. Треба підготуватись. Він швидко рушив уздовж зовнішньої стіни ливарні, кидаючи погляди на смугу дерев, що закривала будівлю від дороги. Будь-якої миті він очікував побачити світло фар крізь ялини. Знак того, що літурно сюди повертає. Він заліз у приміщення за піччю. Здавалось, ніби хтось зайшов сюди з кількома відрами змій і висипав їх. Ті виповзали з кутів і падали з губ цегли. Лісова гримучка розкрутилась в тачці і з глухим звуком впала на підлогу. Близько сотні. «Що ж?» Цього, напевно, вистачить. Іг присів і підняв гримучку в повітря, підхопивши рукою під тулуб. Тепер він не боявся укусів. Змія примружила очі в сонному прояві ніжності, і чорний язик пролетів перед ним. На якусь мить змія прошепотіла йому на вухо якісь компліменти. Він ніжно поцілував її в голову і поніс до печі. І з кожним кроком він розумів, що не може прочитати в змії жодної провини чи гріха. У неї не було спогадів про те, що вона колись вчинила щось неправильне. Невинна, як, звісно, і всі змії. Ковзати крізь траву, кусати, паралізувати, чи то трутою, чи швидким хрускотом щелеп. Ковтати і відчувати, як пухнаста слизька тушка польової миші проходить крізь горло. Забиратися в темну нору і згортатися на ліжку з листя. Ось найчистіше благо. Саме таким і має, напевно, бути увесь світ. Він нахилився до димаря і поклав її на смердючу ковдру на матраці. Потім схилився на неї і запалив кожну із свічок, створюючи інтимну і романтичну атмосферу. Змія вмостилася в задоволене кільце. «Ти сама знаєш, що робити, якщо я не впораюсь», – сказав Іг. «З наступною людиною, яка відчинить ці дверцята. Тобі потрібно кусати, кусати і кусати. Розумієш?» Язик змії висунувся з пащі і солодко лизнув повітря. Він прикрив її краями ковдри, щоб сховати, а зверху поклав рожевий, гладенький телефон Гленни. «Якщо раптом лів б'є його, а не впаки...» то, можливо, зайде сюди, щоб задути свічки, і коли побачить телефон, захоче забрати його з собою. Зрештою, з нього йому телефонували, і було б нерозумно залишати докази. і обережно вибрався з люка і прикрив дверця та майже до кінця. Світло свічок мерехтіло в щілинах, ніби старі печі знову розпалили, ніби ливарня поверталась до життя». Він схопив свої вила, що стояли притулені до стіни праворуч від люка. «Іг?» – сказав Террі позаду. Він різко повернувся, і серце ледь не вистрибнуло з грудей. Брат стояв, підвівшись на пальці, щоб зазирати крізь дверний отвір. «Що ти досі тут робиш?» – запитав Іг збентежено. «То змії?» – запитав Террі і відступив від дверей, коли Іг вийшов. Той усе ще тримав коробку сірників в одній руці і відкинув її вбік, на каністру з бензином. Потім він розвернувся і тицьнув вилами в бік грудей террі, і витягнув шию, намагаючись подивитись повз нього в темне поле. Мерседеса не було видно. Де твоя машина? За тією купою лайна, відповів Террі, вказуючи на великий пагорб сміття. Він підняв руку і м'яко відсторонив зубці вил. «Я наказав тобі їхати геть!» Обличчя старшого брата блищало від поту в серпневій ночі. «Ні!» Ігу знадобилась мить, щоб зрозуміти цю коротку відповідь брата. «Так!» – сказав він і підсилив команду рогами так сильно, що відчуття тиску і жару в них цього разу стало майже болісним. «Тобі не потрібно тут бути!» «Я не хочу, щоб ти був тут!» Террі похитнувся так, наче іг його штовхнув. Але потім вперся ногами і залишився на місці. На обличчі застиг вираз похмурої напруги. «А я сказав, ні, ти мене не змусиш. Щоб ти не робив із моєю головою, у цього є межа. Ти можеш лише пропонувати. Я мушу погодитись, але не погоджуюсь». «Я не поїду звідси, залишивши тебе самого проти Лі. Саме так я вчинив із Мерін, і відтоді я живу в пеклі. Хочеш, щоб я пішов, то сідай в мою машину і поїхали разом. Ми розберемось, придумаємо, як розправитись з Лі так, щоб нікого не вбили». Іг видав здавлений звук люті в горлі і кинувся на брата з вилами. Террі відскочив вбік. Іга збісило те, що він не може змусити брата підкоритись. І щоразу, коли він насувався на старшого, штрикуючи вилами, Террі відходив у бік, а на його обличчі виникала слабка, невпевнена посмішка. Іг почувався безпорадно, ніби йому знову десять, і його змушують грати в якісь дворові квачі. Фари замиготіли з іншого боку лісосмуги, яка відділяла ливарню від дороги. Поступово сповільнюючись, хтось готувався повернути. Іг і Террі зупинились, подивившись на дорогу. «Це Лі!» – сказав Іг і з люттю подивився на Террі. «Ховайся в машину, щоб тебе не було видно! Ти не зможеш мені допомогти! Ти можеш тільки все споганити! Не висовуйся і сиди тихо, щоб тебе не прикінчили!» Він знову пхнув вилами водночас, даючи команду рогам, щоб зламати Террі. І цього разу той не пручався. Розвернувся і побіг крізь високу траву назад до сміттєвої купи. Ігг проводжав його поглядом, поки старший брат не зник за кутом будівлі. Потім він заліз у високий дверний отвір ливарні. А позаду нього фари Кадилака Літурно розрізали повітря, пронизуючи темряву, наче ніж для паперу, що входить у чорний конверт. Розділ сорок шостий не встиг він вкритися в кімнаті, як світло фар пролетіло по вікнах і дверях. Білі квадрати розтеклись по розмальованих графіті-стінах, вихоплюючи стародавні написи типу «Террі Періш Чмо». «Мир, 79 рік, Бога не існує». Ік відступив від світла вбік від дверного проходу. Він скинув пальто і кинув те посеред підлоги і присів у кутку щоб за допомогою рогів прикликати змій. Ті виповзали з кутів, падали з дірок у стінах, вислизали з-під куб цегли. Вони линули до пальта, переповзаючи одна через одну в поспіху. Нарешті одяг заворушився, під ним зібралась жива маса. А потім пальто почало підводитись. Піднялось, випросталось, плечі почали розправлятись, рукави засіпались і набрякли, Ніби його вдягла невидима людина. Останньою піднялась голова з волоссям, що спадало на комір. Здавалось, ніби посеред підлоги сидить і медитує людина з довгим волоссям, або, можливо, жінка, опустивши голову. Хтось, хто без перестанку здригався. Лі посигналив. «Гленна, що ти робиш, мала?» «Я тут», – відгукнувся Іг голосом Гленни. Він сидів навпочіпки праворуч від дверей. «Ох, Лі, я, здається, підвернула ногу». Дверця та машини відчинились і з гуркотом зачинились. Крізь траву почулись кроки. Гленно, що трапилось?» «Я просто сиджу тут», – відповів Іг. «Просто сиджу собі тут». Лі сперся рукою на бетон і підтягнувся у дверний отвір. Відтоді, як Іг бачив його востаннє, Здавалось, він набрав фунтів сто і поголив голову. Трансформація майже така ж вражаюча, як і поява рогів. Якусь мить Іг не міг збагнути, що бачить. Це був Нелі, а Ерік Ганніті у синіх латексних рукавичках, із кийком у руці. Уся голова вкрита пухирями від опіків. У світлі фарки стлявий вигин його черепа був таким же червоним, як у самого Іга. У на лівій щодці були великими і широкими, набряклими від огною. «Аго!» – тихо промовив Ерік. Його очі бігали туди-сюди, оглядаючи величезну темну залу. Він не помітив іга з вилами, що зачаївся праворуч у найгустішій тіні. Очі Еріка ще не звикли до темряви, а оскільки фари світили йому в спину крізь двері, вони й не звикнуть. Лі був назовні. Якимсь чином, напевно, він відчув небезпеку і приїхав з Еріком. Але яким чином? У нього ж немає хрестика для захисту. У цьому не було жодного сенсу. Коп дрібними кроками рушив до постаті в плащі, кийком вимальовуючи кола. «Скажи що-небудь, сука!» – кинув Ерік. Плащ здригнувся, безсило змахнув рукавом і хитнув головою. Іг не ворушився, затамувавши подих. Він не знав, що робити. У двері мав увійти Лі, а не хтось інший. Втім, можливо, така вже його коротка роль у демонічному бізнесі. Іг доклав усіх своїх сатанинських зусиль, щоб придумати витончене і просте вбивство. А тепер все розліталось, як холодний попіл. Втім, можливо, воно так завжди й буває. Можливо, усі задуми диявола ніщо порівняно з тим, що здатні вигадати люди. Ерік підкрався ближче і зупинився прямо за спиною істоти. Підняв кийок обома руками і силою опустив його на спину постаті. Пальто обм'якло, і з нього хлинули змії, наче величезний мішок розірвався, розсипаючи вміст усюди». Ерік видав здавлений, огидний вигук і ледь не перечепився через власні черевики, намагаючись відскочити. «Що там?» – крикнув Лі десь ззовні. «Що відбувається?» Ерік наступив чоботом на голову якоїсь змії, що звелась між його п'ятами, від чого та розлетілася з крихким хрускотом, наче лампочка, видаючи болісні звуки відрази. Він відкинув ногою вужа, задкуючи назад, прямо на Іга. Ерік буквально йшов крізь них, крізь гейзер з блазунів. І він вже повертався, щоб втекти, коли наступив на одну зі змій і підвернув ногу. І перш ніж впасти, він виконав дивовижно-граційний пірует. Так Ерік опинився на одному коліні перед Ігом. витріщився своїми маленькими свинячими очима, «На великому обкопченому обличчі». Іг наставив на нього вила. «Хай йому грець!» – промовив Ерік. «І нам обом теж!» – відповів Іг. «А ну йди в сраку, виродку!» – просичав коп, його ліва рука почала підійматись. Саме так Іг побачив короткоствольний револьвер і кинувся вперед, не даючи собі часу на роздуми. Підвівся і вгатив вилами в ліве плече Еріка. Відчуття було таке, ніби він протаранив стовбур дерева. Вібрація від удару прокотилась по руків'ю в руки Іга. Один із зубців розтрощив ключицю Еріка, інший проколов дельтоподібний м'яз, середній потрапив у верхню частину грудей. Пістолет вистрелив у небо. Гучний ляск, наче вибухнула потужна петарда, звук американського літа. Ік продовжував тиснути, перекидаючи копа і відвалюючи його на підлогу. Ліва рука Еріка сіпнулась, пістолет полетів у темряву, знову вистреливши при ударі об підлогу, і розірвав ще одну змію навпіл. Ганіті крекнув. Здавалось, він напружується, щоб підняти якусь страшну вагу. Його щелепи стиснулись а обличчя без того червоне ставало багряним, вкриваючись білими пухирями. Він випустив кийок, потягнувся правою рукою до заліза вил, намагаючись вирвати їх із свого тіла. «Оближ!» – сказав Іг. «Я не хочу тебе вбивати. Ти зробиш собі тільки гірше, якщо намагатимешся їх витягти». «Я і!» – захекано промовив Ганіті. «Не намагайся їх витягти!» Ірвучко крутнувся вправо, потягнувши за собою руки в'явил, а разом із ним і Іга, витягуючи їх із темряви в яскраво освітлений дверний отвір. Іг не розумів, що відбувається, поки його не висмикнули з рівноваги. Він похитнувся, вириваючись із тіні, відсахнувся, потягнувши вила на себе. Потім вістря зачепились за сухожилля і м'ясо, а потім вирвались на волю. Ерік закричав. Іг, не мав сумнівів щодо того, що зараз станеться, і спробував вискочити з дверного отвору, в якому стояв, як червона мішень на чорному папері, але виявився занадто повільним. Гуркіт дробовика пролунав єдиним оглушливим ударом, і першою жертвою став слух Іга. Зі ствола вилетіло червоне полум'я, а в голові запала мертва тиша. Світ миттєво огорнула неприродна, майже абсолютна тиша. Відчуття було таке, ніби праве плече Іга зачепив шкільний автобус на повній швидкості. Він похитнувся вперед і врізався в Еріка, який видав різкий, вологий, кашлюючий звук, схожий на собачий гавкіт. Лів хопився однією рукою за дверну раму і підтягнувся всередину, тримаючи дробовик в іншій руці». Іг підвівся на ноги, не поспішаючи, побачив, як ліпа пересмикує затвор, і як стріляна гільза відскакує з відкритого патронника і летить параболою в темряву. Іг спробував відстрибнути вбік, щоб стати рухомою мішенню, але хтось тримав його за руку Ерік. Ерік вчепився в його лікоть і тягнув на себе, щоб використати як опору, чи, можливо, щоб прикритись ним як щитом. Лі вистрелив знову, і наче лопатою вдарило Іга по ногах. Вони підкосились, але якусь мить він ще тримався. Вперся держаком вил у підлогу і навалився на них усім тілом. Але Ерік усе ще тримав його за руку. Хоча сам теж отримав порцію дробу, але не в ноги, а в груди. Поліцейський повалився на спину і потягнув Іга за собою. Той встиг побачити миготіння чорного неба і сяючи хмар там, де колись майже століття тому знаходилась стеля. Потім він із розмаху вдарився спиною об бетон, так, що кістки затархкотіли, котіли. Іго подився поруч з Еріком, майже притулившись головою до його стегна. Він більше не відчував ані правого плеча, ані нічого нижче колін. Кров відливала від голови. Темрява неба ставала небезпечно густою. Він робив відчайдушні зусилля, щоб не знепритомніти. Якщо він зараз відключиться, Лі його вб'є. Слідом прийшла інша думка. Те, чи він притомний, не має жодного значення, бо його все одно тут вб'ють. Ік зауважив майже як сторонню думку, що досі стискає вила. «Ти поцілив у мене, виродку!» закричав приглушено Ерік. Ігові, здавалось, ніби він чує увесь світ через мотоциклетний шолом. Могло бути й гірше, ти міг би вже вмерти. кинув лі Еріку, а потім зупинився над ігом, наставивши ствол йому в обличчя. Той штрихнув вилами вперед і впіймав дуло рушниці між зубцями, рвонув його вгору і вправо. Тож, коли стався постріл, той розніс обличчя Еріка Ганніті. Ік встиг побачити, як голова луснула, наче диня, скинута з великої висоти. Кров хлюпнула Ігові в обличчя, така гаряча, що здавалось, обпікла шкіру. І він мимоволі згадав про індичку, що розлетілась на шматки з раптовим нищівним тріском. Змії ковзали крізь кров, тікаючи в кутки кімнати. «О, чорт!» – сказав Лі. «От тепер точно стало гірше!» «Вибач, Рік, я намагався вбити Іга, присягаюсь». І він розсміявся, істеричним і зовсім невеселим сміхом. Потім відступив на крок, вивільняючи ствол із зубців. Лі опустив дробовик, і Іг знову штрикнув. Бахнув четвертий за вечір постріл, пішов вище, влучив у руки, в'явил і розтрощив його. Три зуб відлетів у темряву і з дзвоном ударився об бетон, залишивши в руках Іга лише розщеплений уламок дерева. «Ти можеш, будь ласка, не сіпатись?» – запитав Лі, пересмикуючи затвор. Він відступив на крок і з безпечної відстані в чотири фути знову навів зброю Ігові в обличчя і натиснув на гачок. Бойок клацнув у холосту. Лі нахмурився – Підняв дробовик і з розчаруванням оглянув його. «В ньому лише чотири набої?» – запитав він. «Це не моя зброя. Це Еріка. Я б використав пістолет проти тебе ще того вечора. Але сам, знаєш, криміналісти. Проте в цьому випадку немає про що турбуватися. Ти вбив Еріка, він вбив тебе, я тут ні до чого, і все виглядає логічно. Шкода тільки, що в Еріка закінчились набої». І йому довелось забити тебе дробовиком до смерті!» Він перехопив зброю за ствол обома руками і заніс для удару. Іг встиг помітити, що лів, очевидь, проводив чимало часу на полі для гольфу. У нього був легкий, чистий замах. І дробовик опустився на роги Іга. Від чого той відлетів від Еріка і покотився по хладенькій підлозі. Іг завмер горілиць, важко дихаючи, з гострим болем у легенях, і чекав, поки небо перестане обертатися. Небеса хитались, зірки літали навколо, як пластівці в сніговій кулі, яку хтось дуже добре розтрусив. Роги гуділи, наче велетенський камертон. Проте вони поглинули удар і дали черепу вціліти. Лі підійшов до нього, підняв дробовик і обрушив той на праве коліно Іга. Він закричав і різко сів, схопившись за ногу. Здавалось, колінна чашечка розлетілася на три великі уламки, ніби під шкірою змістились черепки розбитої тарілки. Але не встиг він цісти, як лій замахнувся знову. Зачепив побіжним ударом по макушці і знову повалив Іга на спину. Дерев'яний уламок, гострий спис, що був руків'ям вил, вилетів із рук Іга. Небо продовжувало нудотно вирувати. Ліз усієї сили вхатив прикладом дробовика Ігові між ніг, по яйцях. А той не міг кричати, адже не вистачало повітря. Іг засіпався, перевернувся на бік і зіщулився. Гострий білий вузол болю піднявся від паху до нутрощів і кишечника, розширюючись, наче отруйне повітря, що наповнює кулю, переростаючи у виснажливе відчуття нудоти. Усе тіло Іга напружилось, він боровся з позивом блювання, стиснувшись, як кулак. Лі відкинув дробовик, і Іг почув, як той бряцнув об підлогу поруч з Еріком, а потім почав ходити навколо, щось шукаючи. Іг не міг говорити, ледь затягуючи повітря в легені. «Ну, і куди Ерік дів свій пістолет?» – задумливо промовив Лі. «Знаєш, ти мене обдурив, Іг». Дивовижно, що ти можеш робити з людськими головами. Як ти змушуєш забувати речі, стираєш пам'ять, змушуєш чути голоси. Я справді повірив, що це Гленна? Я вже їхав сюди, коли вона зателефонувала мені з салону сказати, щоб я йшов до сраки. Приблизно так і сказала. Можеш повірити? Я спитав. Окей, я піду, але як ти витягла машину? А вона. Про що ти взагалі верзеш? Ти не уявляєш, що я відчув ніби божеволію, наче весь світ вилетів із колії. Я відчував щось подібне дуже давно ік, коли був маленьким, коли впав з паркану і вдарився головою, а коли підвівся, місяць тремтів, наче отот впаде з неба. Я намагався розповісти тобі про це якось, про те, як я це виправив, полагодив місяць, повернув небеса до ладу, і тебе я теж полагоджу». Іг почув, як із залізним скрипом відчинились дверцята плавильної печі, і відчув короткий, майже болісний приплив надії. Гримучка дістане Лі. Він просуне руку в димар, і гадюка його вкусить. Але потім він почув кроки вбік Вони човгали підборами по бетону. Лі лише відчинив дверцята, мабуть, щоб було більше світла, і продовжував шукати пістолет. Я подзвонив Еріку, сказав, що ти, мабуть, тут граєш в якісь ігри, і що нам треба тебе притиснути, хоча я й не був впевнений, наскільки сильно. Сказав, що оскільки ти був моїм другом, то треба розібратись неофіційно. І, звісно, ти знаєш, Еріка, не довелось його довго вмовляти. І казати йому брати зброю з собою теж не довелось. Він сам усе прихопив. Знаєш, я в житті не стріляв із пістолета, навіть не заряджав ніколи. Матір казала, що зброя це права рука диявола, і не тримала її в домі. А, ну що ж, краще, ніж нічого. Ік почув металевий скрегіт. Лі підняв щось із підлоги. Хвилину доти тепер накочувались рідше. Він міг дихати короткими ковтками і подумав, що якщо відпочине ще хвилину, то у нього вистачить сил сісти, зробити останні зусилля. І також розумів що за хвилину в його голові опиняться п'ять куль тридцять восьмого калібру. «Ти просто сповнений фокусів, Ігі, сказав Лі, повертаючись. «Я, чесно, згадай ті кілька хвилин тому, коли ти кричав нам звідси голосом Гленни. Якоюсь частиною я знову в це повірив. Справді подумав, що це вона, хоча знав, що Гленна в салоні. Голоси – це круто, Ігг, але не так круто». «Як покинути палаючу машину без жодної подряпини?» Він замовк. Лі став над Ігом не з пістолетом, а з верхівкою вил, і запитав. «То як це сталося? Як ти став таким? Ну, я пророги!» «Меррін!» – відповів Іг. «Що, Меррін?» Голос Іга був слабким, тремтливим, ледь гучнішим за видих. «Я завжди був таким, без мерін у своєму житті!» Лі став на одне коліно і подивився на Іга із щирим співчуттям. «Знаєш, я теж її кохав. І, гадаю, кохання зробило демонів з нас обох». Іг відкрив рота, щоб щось сказати, і Лі поклав руку йому на шию. І в нього линуло усе зло, яке Лі коли-небудь вчиняв. «Здається, буде помилкою дозволити тобі сказати ще хоч слово». Промовив Лі, здійняв вила над головою, цілячись зубцями в груди Іга. І на даному етапі, я не думаю, що нам взагалі лишилось, що обговорювати. Звук труби пролунав різким оглушливим воланням. Звук автомобільної аварії, що тут станеться. Лі різко повернув голову до дверей, де Террі стояв на одному коліні, піднісши інструмент до губ. І саме цієї миті Ігор вонув вгору, відштовхуючи руку Лі. Він вчепився в лацкане його піджака і вгатив головою в тулуб, садив роги в живіт. Удар віддався в хребті. Лі крекнув. М'яко і просто повітря покинуло його легені. Відчуття чогось вологого вхопило за роги і тримало їх. Тож було важко вивільнитись». Іг крутив головою збоку в бік, роздираючи діри ширше. Лі обхопив голову Іга руками, намагаючись відпхати його, але той знову вдарив рогами, глибоко занурюючись у пружний опір м'яких тканин. Відчувся запах крові, який змішався із смородом старих відходів. Мабуть, він пробив кишечник. Лі вперся руками в плечі Іга і штовхнув намагаючись звільнитись від рогів. Ті вийшли з вологим звуком всмоктування. Так витягають взуття із глибокої багнюки. Лі зігнувся і повалився вбік, обхопивши живіт руками. Ігг теж більше не міг сидіти й упав на батон. Він усе ще дивився на Лі, який скорчився у позі ембріона, заплющивши очі і широко роззявивши рота». Лі більше не кричав, він не міг набрати повітря для крику, а через заплющені очі не бачив чорного щурячого полоза, що проповзав повз. Змія шукала, де сховатися, вихід із пекла. Вона повернула голову, проповзаючи повз, і кинула на Іга сповнений паніки погляд золотистих очей. «Туди!» – наказав їй подумки Іг. «На підборіддя, на Лі. Ховайся!» «Рятуйся!» Полос сповільнився, подивився на Лі і на Іга. Той відчув у погляді змії вдячність. Вона повернула і, елегантно ковзнувши крізь пил на гладенькому бетоні, поповзла головою вперед, прямо в роззявлений рот Лі. Очі того розчахнулись. І здорове, і сліпе водночас. В них спалахнув жах. Ліс пробував стиснути щелепи, але коли прикусив тридюймове тіло змії, то лише налякав її. Хвіст люто засіпався туди-сюди, і вона почала поспішати, заштовхуючи себе в горло. Лі застогнав, захлинаючись, і відпустив свій розтерзаний живіт, щоб вхопитись за змію, але його долоні були залиті кров'ю, тож та, без жодних труднощів, вислизала з-під пальців. Террі біг по підлозі, спотикаючись. «Ік! Ік ти!» Але коли він побачив Лі, який борсався на підлозі, зупинився як вкопаний і втупився в них. Лі перекотився на спину. Він намагався кричати, і важко було видавати звук із горлом, забитим змією. Підбори гатили по підлозі, обличчя стало майже чорним у нічній темряві, на скронях здулись гілки вен. Хворе око, зруйноване, усе ще дивилось на Іго, дивилось на нього з чимось дуже схожим на подив. Це око здавалось бездонною темною ямою, в якій виднілись гвинтові сходи з блідого диму, що вели туди, куди душа йде, щоб не повертатись. Руки обвисли вздовж тулуба. Із його відкритого рота звисали добрих вісім дюймів полоза. Довгий чорний гніт. Із людської петарди. Сама змія була нерухома. Здавалось, вона зрозуміла, що її ошукали, що вона помилилась, намагаючись сховатись у вологому тісному тунелі. Вона не могла просунутися далі, як не могла й виповсти назад. Ігові було її шкода. Це дійсно, жахлива смерть. Застрягти всередині літурно. Біль повертався. Він вливався у груди і спаху понівоченого плеча та розбитих колін, наче брудні притоки впадали у глибоке водосховище нудоти, іг заплющив очі, щоб зосередитись на боротьбі із болем. На якийсь час у старій ливарні стало зовсім тихо. Там, пліч опліч, лежали людина і демон. Хоча хто з них був ким могло стати предметом довгих теологічних дискусій. Розділ 47. Тіні нерівно лизали стіни, то підіймаючись, то опускаючись, темрява накочувала хвилями, світ навколо відступав і наближався, ік з останніх сил намагався втриматись за нього. Якась частина його прагнула піти на дно втекти від болю, вимкнути звук понівеченого тіла. Він вже почав віддалятись від самого себе. Біль врівноважувався химерним, наростаючим відчуттям невагомості. Зірки над головою повільно пливли, дрейфуючи зліва направо, і здавалось, ніби він лежить на спині у водах річки Ноулс, дозволяючи течії невпинно нести його вниз. Над ігом схилився Террі. Його обличчя було спотворене стражданням і розгубленістю. «Усе гаразд! Усе гаразд! Я зараз когось викличу! Мені просто треба добігти до машину, взяти телефон!» Ік посміхнувся, сподіваючись, що це заспокійлива посмішка, і спробував сказати Террі, що все, що йому потрібно зробити, це підпалити його. Каністра з бензином на дворі під стіною. Плеснути 95-го і кинути сірник, і все буде добре. Але він не зміг знайти повітря, щоб вимовити слова. Горло було занадто роздертим і стиснутим для розмови, літурно добряче його обробив. Террі стиснув його руку, і Ігр раптом дізнався, що старший брат списав відповіді на тесті з географії у сьомому класі в хлопця, що сидів попереду. «Я повернусь! Чуєш? Швидко! Одна хвилина!» Іг кивнув, вдячний Террі за те, що той готовий про все подбати. Рука старшого покинула руку Іга. І той підвівся, зникнувши з поля зору. Іг відкинув голову назад і дивився, як рудувати світло свічок омиває стару цеглу. Рівномірний, мінливий рух світла заспокоював його, посилуючи відчуття, що він десь пливе. Наступна думка, що якщо горить світло, отже люк у піч відчинений. Дійсно, адже Лі відчинив його, щоб на бетонну підлогу падало більше світла. І тоді Іг зрозумів, що зараз станеться. Цей шок вирвав його з дрімотного стану невагомості. Террі зараз побачить телефон гленний, дбайливо покладений на ковдру в печі. Не можна туди лісти, і точно Террі, який у чотирнадцять ледь не помер від укусу бджоли, мав триматись від тієї печі якнайдалі. Ік спробував покликати його, закричати, попередити, але видав лише хрипкий і безмолодійний свист. «Одну хвилинку, Ік!» – промовив той з іншого кінця зали. Взагалі-то здавалось, що він розмовляє сам із собою. «Ти тримайся!» – і... «О, Ігг нам пощастило, тут телефон!» Іг повернув голову і спробував знову зупинити його. І йому справді вдалося вичавити слово «Террі». А потім туге, болюче відчуття перекрило горло. Він не зміг більше нічого сказати, та й Террі не обернувся на звук свого імені. Брат нахилився до люка, за телефоном, на купі ковдр. А коли підняв його, складка тканини відгорнулась. Старший брат завагався, дивлячись на кільце змії під нею. Луска в світлі свічок виблискувала, як шліфована мідь. Пролунав сухий тріск кастаньєт. Гадюка розкрутилась і вжалила Террі в зап'ястя з таким звуком, який Ік почув за 25 футів. Телефон полетів вбік. Террі закричав і відсахнувся, вдарившись потилицею об залізну раму люка. Від цього удару він впав. Встиг виставити руки, не давши собі влетіти обличчям на матрац. Нижня частина його тіла повисла з люка назовні. Змія все ще тримала його за зап'ястя. Террі схопив її і смикнув. Гримучка роздерла йому руку, коли ікла вирвались на волю, і змія миттєво згорнулась та вдарила знову в обличчя, впиваючись зубами в ліву щоку. Террі вхопив її десь посередині тулоба і потягнув. Змія розчепила щелепи і знову згрупувалась, вдаривши в третє і в четверте. Щоразу, коли вона впивалась в нього, лунав звук, ніби хтось б'є по боксерській груші в спортзалі. Брат Іга вивалився з люка, впавши на коліна. Він тримав змію знизу, біля хвоста. Він відірвав її від себе, підняв у повітря і з розмаху вдарив о підлогу, наче вибивав пил із килима віником. Чорні бризки крові та змійного мозку розлетілись по бетону. Террі відкинув її від себе. Змія перевернулась і впала на спину. Хвіст шалено бився об бетон. Рухи сповільнювались з кожною секундою. А потім хвіст і зовсім завмер. Террі стояв на колінах біля входу в піч із похиленою головою, наче молячись, як побожний грішник у церкві святого і вічного димаря. Його плечі підіймались і опускались, підіймались і опускались з кожним подихом. «Террі!» – покликав Ік знову, але той не підняв голови і не озирнувся. Навіть якщо старший брат його чув, у чому Ік був невпевнений, він не міг відповісти. Террі мусив берегти кожен дорогоцінний вдих, щоб вибороти наступну порцію кисню. Якщо це анафілактичний шок – то йому потрібен укол епінефрину в найближчі кілька хвилин, інакше він задихнеться через набряк тканин власного горла. Телефон Гленни був десь у печі, не далі, як за 30 футів, але Ігг не знав, куди саме його впустив Террі, і не хотів витрачати час на пошуки, поки брат задихається. Він відчував слабкість і не був впевнений, що зможе навіть подолати поріг Люка – який знаходився у двох з половиною футах від підлоги. Натомість каністра з бензином знаходилась прямо за стіною. Він знав, що найважче це почати. Сама думка про те, щоб спробувати перевернутися на бік, запалювала величезні й заплутані мережі болю, сотні тонких вогняних ниток. Але чим більше часу він дає собі на роздуми, то гірше буде. Ік повернувся на бік – і здавалось, ніби в плече встромили гачкувати лезо і покрутили туди-сюди. Безперервне катування. Він закричав. І не знав, що може це робити, аж доки не зробив цього. І заплющив очі. Коли в голові трохи прояснилось, він простягнув здорову руку, вхопився за бетон і потягнувся проповзши близько фута. І знову закричав. Він намагався допомагати собі ногами, але не відчував їх, не відчував нічого нижче гострого, невпинного болю в колінах, сукня змокла від крові. Напевно, це вже не відіпреться. А вона мені навіть сподобалась, прошепотів він, притискаючись носом на підлоги. Я збирався вдягнути її на танці. Він розсміявся сухим, хрипким сміхом, який здався йому божевільним. Потім проповз ще фут за допомогою правої руки, і ножі знову занурились в ліве плече, біль віддавався у грудях, дверний отвір не наближався. Він ледь не розсміявся знову від кумедної марності усього цього, а потім ризикнув поглянути на брата. Террі все ще стояв на колінах перед люком, але його голова опустилась так низько, що лоб майже торкався колін. З того місця, де лежав Іг, він не бачив внутрішню частину димаря. Натомість він дивився на напіввідчинені залізні дверцята і на те, як навколо них коливається світло свічки. І там, на горі, з'явились двері, за якими бреніло справжнє світло. Він був дуже п'яний. Він не був таким п'яним з тієї ночі, коли вбили Мерін. І хотів напитися ще сильніше Він обіцяв діву Марію, обіцяв хрест Вельми рясно обмочив власні ноги, а ще й сміявся з цього Він застібав штані однією рукою, закинувши голову, щоб пити прямо з пляшки Коли побачив це над собою, у гілках старого мертвого дерева Дно будиночка на дереві, футів за п'ятнадцять від землі він побачив широкий прямокутний клюк, окреслений слабким миготливим світлом свічки, що пробивалось крізь щілини. Слова, написані на дверцятах, ледь виднілись у сутінках. Благословенним будеш ти, коли увійдеш. Ого? промовив ік, бездумно затискаючи пляшку корком, а потім дозволяючи їй випасти з рук. Ось то де. Я бачу там, на горі. Будиночок на дереві зіграв з ним гарний жарт, і з ним, і з Мерін також, ховаючись від них тут усі ці роки. Його взагалі-то тут не було раніше. Ігг не бачив його жодного разу, а приїжджав він на місце вбивства Мерін часто. Або, можливо, будиночок знаходився тут завжди, просто Ігг не мав відповідного настрою. Застібнувши блисковку однією рукою, він похитнувся і почав йти. Ще один фут по гладкій бетонній підлозі. Він не хотів підіймати голову, щоб бачити, скільки ще залишилось, боючись, що він не став до дверей ні на крок ближче, ніж кілька хвилин тому. Він простягнув праву руку і схопився за найнижчу гілку, почав лізти. Нога зісковзнула. Йому довелось вчепитися, щоб не впасти. Ік перечекав сильне запаморочення із заплющеними очима, відчуваючи, що дерево от-от вирветься з корінням і впаде разом із ним. Потім він прийшов до тями і рушив далі, здираючись із бездумною грацією п'яниці. Досить скоро він опинився на гілці прямо під люком і потягнувся вгору, щоб Відчинити його. Але зверху щось лежало, і тільки люк гучно стукав у рамі. Хтось тихо скрикнув всередині, і цей голос він впізнав. «Що це було?» – скрикнула Мерін. «Агов?» – сказав хтось інший його власним голосом. Слова з будиночка долітали приглушено й далеко, але Ік впізнав миттєво усе. «Агов? Там є хтось внизу?» На мить він заціпанів. Вони там, по той бік люка. Мерін і він, обидва ще молоді, цілі й безмежно закохані. Вони там, і ще не пізно врятувати їх від найгіршого. Він різко і сильно подався вгору, вдарив у люк плечима і розплющив очі, тьмяно озираючись навколо. Здається, він знепритомнів на якийсь час, можливо, хвилин на десять. Пульс бив повільно і важко. Раніше ліве плече пекло вогнем, а зараз воно здавалось холодним і мокрим. Холод лякав його. Мерці стають холодними. Ік підняв голову, щоб зорієнтуватись, і побачив, що він в ярді від дверного отвору і шестифутового обриву за ним, про який намагався не думати. Каністра там, внизу, праворуч. Усе, що потрібно, це дістатись дверей і... Він міг би розповісти їм, що станеться, міг би попередити, міг би сказати своєму молодшому я сильніше кохати Мерін і довіряти їй, бути поруч з нею, адже часу у них майже не залишилось. Він бив у люк знову і знову, але щоразу дворцята підіймались на дюйм, а потім із гуркотом падали назад. «Ану, кінчай це, лайно!» крикнув юний ік всередині будиночка. А сам він зачекав, готуючись до ще однієї спроби вибити люк, але стримався, згадавши момент, коли він сам знаходився по той бік дверей. Молодий ік боявся відчиняти люк, і наважився його підняти тільки тоді, коли те, що чекало ззовні, перестало намагатись увійти всередину, а потім нікого не було. Його там не було, або їх обох. «Слухай!» – сказав той, ким він був колись по інший бік дверей. «Якщо там хтось є, ти свого домігся. Ми добряче налякані, і ми виходимо!» Ніжки стільця гупнули і заскрипіли. Іг штовхнув люк знизу, у ту саму мить, коли юний Іг розчахнув його зверху. Йому здалося, що він побачив тіні двох закоханих, які промайнули повз нього. Але то була тільки гра світла свічок всередині, що змусила темряву на мить стати живою. Вони забули загасити свічки. Тож, коли Ік просунув голову у люк, він побачив, що вони все ще горять. Отож, він просунув голову у двері, і тіло полетіло слідом. Плечі вдарились об землю, і чорний електричний розряд болю пронизав ліву руку». Вибух, від якого, здавалось, Іг от-от розлетиться на шматки. Його рештки потім сто відсотків шукатимуть на деревах. Він перекотився на спину та подивився в небо широко розплющеними очима. Світ здригнувся від сили удару. Вуха Іга наповнив гул. Коли він подивився на нічне небо, воно здалось йому схожим на фінал німого кіно. Чорне коло, що постійно звужується. Закривається, стираючи світ, залишаючи його наодинці в темряві будиночка на дереві. Свічки оплавились, перетворились на потворні, тридюймові недопалки. Віск стікав блискучими колоннами, майже повністю закриваючи того диявола, що сидів на підставці Менори. Світло полум'я мерехтіло по кімнаті – Вкрите плямами пліснявим, яке крісло стояло ліворуч від відчиненого люка. Тіні порцелянових фігурок коливались на стінах. Два янголи господні та прибулиць. Марія завалилась на бік. Саме так, як він і залишив її із мерін. Ік озирнувся навколо. Здавалось відтоді, як він востаннє був тут минуло тільки кілька годин, а не роки. «Який у цьому сенс? запитав він. І спершу Ігові здалося, що він говорить до себе. «Навіщо я тут, якщо не можу їм допомогти?» З кожним словом він дедалі більше лютішав. Відчувся жар у грудях, задушлива напруга. Свічки сильно чаділи, кімната пропахла димом. Мала бути якась причина. Щось, що він мусив зробити, знайти. Щось, що вони залишили після себе. Іг подивився на столик із фігурками і помітив, що маленька шухляда висунута на чверть дюйма. Він підійшов і витягнув її зовсім, думаючи, що там може бути щось корисне. Але там була тільки прямокутна коробка сірників. Ті самі з чорним дияволом, який закинув голову у сміху. Слова сірники Люцифер були виведені на коробці витіюватим шрифтом XIX століття. Ік взяв їх, втупився, а потім стиснув кулак, бажаючи розчавити, але не зробив цього. Він стояв, стискаючи сірники, і дивився на фігурки. Його погляд впав на пергамент під ними. Коли він був у цьому будиночку востаннє, коли Мерін була живою, а світ був добрим, слова на пергаменті були написані і вритом, і він гадки не мав, що там сказано. Він вважав, що це щось з Біблії. Але зараз, у непевному світлі свічок, витіюваті чорні літери загойдались, наче живі тіні, магічним чином пришпилені до паперу, і склались в просту англійську мову. «Будиночок на дереві розуму. Дерево пізнання добра і зла. Old Foundry Road 1. Gideon, Ньюгемпшир». Індекс 03880. Правила та умови користування. Бери що хочеш, поки ти тут, і отримай, що тобі треба, коли підеш. Скажи амінь на виході. Палити не заборонено. Власник L Morningstar. Іг вирічивши на текст, не зовсім впевнений, що саме прочитав. Він хотів Мерін, але більше він не буде з нею. Тож саме тому хотів спалити це, кляти, місце дотла. А паління не заборонено. І раніше, ніж він усвідомив, що робить, Ік змахнув рукою по столу, Перекидаючи запалену манору через усю кімнату. Та збила фігурки. Прибулець перекинувся і покотився зі столу. Янгол, схожий на тері, що тримав трубу біля губ, Впав у напіввідчинену шухляду. Другий Янгол... Той, що стояв над Марією з відчуженим і зверхнім виглядом, вдарився об стіл із тріском. Його голова відлетіла. Іг розвернувся в болісному пориві і побачив каністру з бензином там, де й залишив, під кам'яною стіною, праворуч під дверним отвором. Він продерся крізь хащі високої трави і вдарився рукою по залізу, яке відгукнулось гулким звуком та плескотом рідини. Він знайшов ручку, потягнув, і здивувався, наскільки важка каністра, наче наповнена рідким бетоном. Іг намацав зверху на каністрі коробок сірників Люцифер і відклав їх у бік. Якийсь час він лежав нерухомо, збираючи сили для останньої необхідної дії. М'язи правої руки невпинно тремтіли, Іг не був впевнений, що зможе здійснити задумане». Нарешті він вирішив спробувати і з зусиллям підняв каністру та перекинув над собою. Бензин хлюпнув смердючим блискучим дощем. Він відчув його на понівочному плечі, як раптовий пекучий вибух. Іг закричав, і грибоподібна хмара сірого дима вирвалася з його губ. Очі наповнились сльозами. Задушливий біль змусив Іга випустити каністру і зіщулитись. Чомусь він почав тремтіти у своїй безглуздій синій сукні. Серія поштовхів загрожувала перерости у повноцінні судоми. Він мацав правою рукою землю, не знаючи, що шукає. Аж допоки не вперся пальцями у коробок сірників. Звуки серпневої ночі, цвіркуни і гул машин на шосе здавались дуже далекими. Ік підчепив кришечку. Сірники розлетілись. Він узяв один з небагатьох, що залишились, і бахнув ним по бічній смузі. Язик полум'я здійнявся над голівкою. Свічки впали на підлогу і покотились в різні боки. Більшість із них все ще горіла. Сіра гумова фігурка прибульця притулилась до однієї з них, але біле полум'я почало вже плавити обличчя. Одне чорне око вже витекло, оголивши порожнечу всередині, Ще три свічки опинились біля стіни під вікном, де білі напівпрозорі фіранки ніжно коливались від серпневого бризу. Ікс схопив фіранки, зірвав їх з вікна і накрив ними запалені свічки. Вогонь поповз вгору по дешевому нейлону. І потім вони полетіли на крісло. Щось тріснуло під ногою, наче він наступив на маленьку лампочку. Іг подивився вниз і побачив, що розчавив п'ятою фігурку порцелянового диявола. Тіло перетворилось на крихту, хоча голова залишилась цілою і хиталась на дошках. Диявол маніакально вишкірявся, демонструючи зуби в борідці. Іг нахилився і підняв голову. Він стояв у палаючому будинку на дереві, розглядаючи вічливі, красиві риси сатани, маленькі голки рогів. Стрічки вогню розгортались вгору по стіні. Під стелею збирався чорний дим. Полум'я пожирало і м'яке крісло, і столик. Маленький диявол, здавалось, дивився на нього із задоволенням, із схваленням. Він цінував людину, яка вміє спалити все в попіл. Але робота Іга тут була завершена. Настав час рухатись далі. Світ був сповнений інших багать що чекали своєї черги. Він хвилину грався маленькою головою, а потім повернувся до столика. Підняв Марію, поцілував її в обличчя, сказавши «Прощавай, Меррін», і поставив її рівно. Потім підняв Янгола, що стояв перед нею. Його обличчя було владним, байдужим, таким типу «Я святіший за тебе» і «Як ти смієш мене торкатися?» Але голова відламалась і кудись покотилась. Іг, посміхнувшись, приклав до порожнього місця голову диявола, подумавши, що Марії буде краще з кимось, хто знає, як розважитись. Дим обпікав легені Іга, виїдав очі. Він відчував, як шкіра стягується від жару трьох вогняних стін. Він попрямував до люка, але перш ніж вийти, Підняв люк наполовину, щоб подивитись, що написано на внутрішньому боці. Він чітко пам'ятав напис. Там було сказано «Благословенним будеш ти, коли увійдеш». Ік хотів засміятись, але не став. Натомість він провів рукою по гладенькій поверхні дерева і промовив «Амінь», а через секунду обережно опустився в отвір. Ставши ногами на широку гілку прямо під люком, він затримався, щоб востаннє озирнутись. Кімнату обіймало полум'я, дерево тріщало від жару, крісло ревло і шипіло. Загалом він був задоволений собою. Безмерін це місце лише хмиз, як і увесь цей світ, як і усе, що стосується Іга. Він зачинив за собою люк і почав повільно й обережно спускатись. «Треба додому, треба відпочити». Хоча ні. Йому насправді потрібно вчепитись в горло людини, яка забрала у нього меррін. Що там сказано на пергаменті «будиночку на дереві»? Що ти отримаєш те, що тобі потрібно на виході? Ну так, звісно. Ік зупинився лише раз на півдорозі до землі, щоб притулитись до стовбура і притиснути долоні до скронь. Там починався тупий біль, відчуття тиску ніби щось із гострими краями намагалось виринути з його голови. Господи, якщо він відчуває це зараз, то вранці його чекає пекельне похмілля. Ік видихнув, не помітивши диму, що вирвався з ніздрів, і продовжив спуск із дерева, поки над ним палали небеса. Він дивився на палаючий сірник у своїй руці рівно дві секунди. А потім вогонь доповз до його пальців, Торкнувся бензину, і той спалахнув з глухим гуркотом та шипінням, вибухнувши як петарда. Розділ 48. Іг встав. Палаюча людина. ДЕМОН у вогняній сукні. Півхвилини бензинове полум'я вирувало по ньому, відриваючись від плоті. Потім так само швидко, як і знялось, багаття почало тріпотіти і згасати. За кілька секунд воно взагалі зникло, і від його тіла густим задушливим стовпом здійнявся чорний маслянистий дим. Для будь-кого іншого він би став отруйним, але не для демона, якому здавався солодким, як альпійський бриз. І к скинув себе димові шати і ступив уперед, зовсім голий. Стара шкіра згоріла, а нова під нею мала глибший, насиченіший відтінок карміну. Ліве плече усе ще заціпаніле, хоча рана затягнулася мученицькою масою білявих рубців. У голові прояснішало Він почувався добре, так, ніби щойно пробіг милю і був готовий плисти. Трава навколо почорніла і тліла. Палаюча червона лінія маршувала по сухому бур'яну та кубках трави, рухаючись до лісу, ік подивився далі на мертву черешню, що блідо виділялась на тлі вічно зелених дерев. Він залишив будиночок на дереві розуму у вогні, спалив небеса. Але черешня все ще стояла неушкодженою. Вітер здійнявся гарячим поривом, листя затріпотіло. І навіть звідси Ік бачив, що там на горі не існує ніякого будиночка. Проте було дивно. Те, як вогонь, здавалось, цілився саме в нього, прокладаючи шлях крізь високу траву до стовбура. Саме вітер гнав полум'я прямо через поле, виливаючи вогонь на старі міські ліси. Нарешті він зайшов у дворний отвір ливарні та переступив через трубу брата. Террі стояв на колінах перед відчиненими дверцятами печі, схиливши голову. Іг бачив, що той не ворушиться, і спокійний вираз його обличчя. Він подумав, що його брат виглядає гідно навіть у смерті. Сорочка гладенько облягала широку спину, манжети акуратно загорнуті за зап'ястя. Іг опустився на коліна поруч із Террі. Два брати на церковній лаві. Він узяв його за руку і побачив, що коли Террі було одинадцять, він приклеїв жуйку до волосся Іга у шкільному автобусі. «Чорт!» – сказав він. «Її ж довелося вистригати ножицями!» «Що?» – запитав Террі. «Жуйку, яку ти вліпив мені у волосся, в дев'ятнадцятому автобусі!» Террі спробував розсміятись, втягнувши маленьку порцію повітря зі свистом. «Ти все ще дихаєш?» – запитав Ік. «У мене, – прошепотів Террі, – дуже сильні легені. Дійсно, граю на трубі. Час від часу!» – через мить він додав. «Це диво. Ми обидвоє вибрались живими. Ну, не будь у цьому так впевнений», – сказав Ік. Телефон Гленни був у печі. Він вдарився об стіну і тріснув. Кришка акумулятора відлетіла. Ік подумав, що він не працюватиме, але Стільниковий ожив із списком, щойно він його відкрив. Диявольське везіння. Він набрав службу екстреної допомоги і повідомив оператору, що його вкусила змія, що він у ливарні біля траси 17, що тут є загиблі і все горить. Потім... Він поклав слухавку і вибрався з димаря, щоб знову присісти біля Террі. «Ти покликав? На допомогу?» «Ні», – заперечив Ік. «Це ти подзвонив?» «Слухай уважно, Террі. Дай я скажу тобі, що ти пам'ятатимеш, а що забудеш. Тобі треба багато чого забути. Речі, що стали сьогодні ввечері, і речі, що стались до цього». Поки Ік говорив, роги пульсували. Різкими поштовхами тваринної насолоди. У цій історії є місце тільки для одного героя. А всі знають, що диявол аж ніяк не хороший хлопець. Іг розповів йому тихим, приємним голосом. Історія вийшла гарна. І Террі кивав, слухаючи її, наче під такт пісні, яка йому дуже подобалась. За кілька хвилин все скінчилось. Ік посидів з ним ще трохи, без слів. Він не був певнений, Тері взагалі розуміє, що він тут. Адже старшому брату він не казав про це забути. Здавалось, він заснув на колінах. Ік сидів, аж допоки не почув далеке виття. Одну єдину хрипку ноту тривоги. Музичний звук панічної нагальності. Він узяв голову брата у свої руки і поцілував його в скроню. Те, що він побачив, було менш важливим за те, що відчув. Ти хороша людина. Ігнатіус періш. прошепотів Террі, не розплющуючи очей. Яке ж богохульство? відповів Іг. Розділ 49. Він вийшов з дверного отвору. А потім, на мить, повернувся і забрав трубу свого брата. Потім розвернувся і подивився через відкрите поле уздовж вогняної алеї, що прямою лінією тяглась до черешні. Полум'я на мить підскочила і затріпотіло навколо стовбура. А потім і саме дерево спалахнуло, наче просякнуте бензином. Крона заревла червоним і жовтим вогняним парашутом, в гілках з'явився будиночок. У вікнах роздувались вогняні фіранки. У всьому лісі палала тільки черешня. Інші дерева вогонь не зачіпав. Ік крокував стежкою, яку прорубав у полі вогонь, наче юний лорд по червоній доріжці, що вела до маєтку. І через якусь оптичну примху світло фарка Лі – Пало на нього і відкинуло на вируючий дим величезну загрозливу тінь заввишки з чотириповерховий будинок. Перша з пожежних машин повільно гуркотіла розбитою ґрунтовою дорогою. І водій із тридцятирічним стажем на ім'я Рік Террапін побачив рогатого чорного диявола заввишки з димарливарній. Він скрикнув і різко смикнув кермо, через що машина з'їхала з дороги і зачепила березу. Рік Террапін вирішив піти на пенсію через три тижні. Після диявола в диму та жахів, які він побачив всередині ливарні, йому більше не дуже хотілося гасити пожежі. Відтоді він задовольнявся тим, що дозволяв усьому палаючому перетворюватись на попіл». Ік пішов із вкраденою трубою у жовте полум'я і нарешті дістався до дерева. Він не збився з кроку, а почав підійматись прямо по палаючих сходах гілок. Йому здалось, що згори долинають голоси, зухвалі, веселі і сміх. Свято! Там і музика, литаври та зухвалий ритм мідних труб. Люк був відчинений. Ік зайшов всередину у свій новий дім, у свою вежу з вогню, де стояв трон із полум'я. І він мав рацію. Там святкували весілля, його весілля. Наречена вже чекала, з волоссям охопленим вогнем, оголена, якщо не рахувати тонкої, легкої вогняної тоги. Він її обіймав, знайшов її губи своїми, а потім вони згоріли разом. Розділ 50 Террі повернувся додому на третьому тижні жовтня. І першого ж теплого пообіддя, не маючи жодних справ, поїхав до ливарні. Просто озирнутись. Велика цегляна будівля стояла посеред почорнілого поля, серед куб сміття, що сполахнули, наче багаття, а тепер перетворились на пагорби попелу, Закопченого скла та горілого дроту. Сама споруда вкрилась смугами сажі, а навколо відчувався слабкий запах згарища. Але позаду, на вершині стежки івола кнівола було гарно. Світло падало навскіз крізь дерева, вбрані у свої геловінські костюми з багранцю та золота. Дерева палахкотіли, наче велетенські смолоскипи – Річка внизу видавала м'який шум, що звучав ніжним контрапунктом до легкого зітхання вітру. Террі здавалось, що він міг би просидіти тут цілий день. Останні кілька тижнів він багато гуляв, сидів, спостерігав, чекав, і наприкінці вересня виставив на продаж свій будинок в Лос-Анджелесі та переїхав назад до Нью-Йорка, де майже щодня ходив до Центрального парку. Шоу скінчилось – і без нього він не бачив жодної причини залишатись там, де не було пір року і де не можна було дійти кудись пішки. Телеканал усе ще сподівався на його повернення і випустив заяву, що після вбивства брата Террі вирішив взяти творчу відпустку. Це, звучно, замовчувало той факт, що Террі офіційно звільнився за кілька тижнів до інциденту в Ливарні. Телевізійники могли говорити що завгодно. Він не збирався повертатись. Думав, що, можливо, за місяць-два вийде на сцену, пограє трохи по клубах. Проте він не поспішав знову братися за роботу. Він все ще розпаковував речі, намагаючись не думати занадто багато. Усе, що мало статись далі, мало відбутись за власним графіком. Зрештою, він знайде свою дорогу до чогось. Він навіть не купив собі нову трубу. Ніхто не знав, що саме стало з тієї ночі в Ливарні. А оскільки Террі відмовлявся давати публічні коментарі, а всі інші учасники подій були мертві, довкола обставин загибелі Еріка та Лі ширилось чимало божевільних думок. Найбільш дику версію опублікував таблоїд TMZ. Вони писали, що Террі поїхав до Ливарні шукати брата, і застав там Еріка Ганніті та літурно під час сварки. Террі, нібито підслухав достатньо, щоб зрозуміти вони вбили його брата, заживо засмаживши того в машині, і тепер шукали докази, які могли залишити. Згідно з тією версією, Літа Ерік помітили, як Террі намагається втекти і затягли його в ливарню. Хотіли вбити його, але спершу спробували дізнатись, чи встиг він комусь зателефонувати, і чи знає хтось про його місце перебування. Вони замкнули його в димарі з отруйною змією, намагаючись залякати, щоб він заговорив. Але поки він знаходився там, знову почали сваритись. Террі чув крики і постріли, коли вибрався з димаря, все вже палало, а обидва чоловіки були мертві. Ерік Ганніті від пострілу, а Лі Турно від удару вилами. Це було схоже на сюжет трагедії про помсту 16 століття. Бракувало тільки появи диявола. Самого ж Террі цікавило, звідки ті Емзі взяли інформацію. Чи не підкупили вони когось в поліції? Можливо, детектива Картера, адже їхній химерний звіт майже дослівно повторював свідчення під підписом самого Террі. Детектив прийшов до нього на другий день перебування в лікарні. Перший день Террі пам'ятав погано. Пам'ятав, як його везуть до приймального відділення. Пам'ятав, як хтось натягує кисневу маску на його обличчя. Потік прохолодного повітря із слабким медичним запахом. А ще пам'ятав галюцинації. Він бачив покійного брата, що сидів на краю лікарняного ліжка. і тримав трубу Террі і грав легкий біпоповий риф. Мерін теж знаходилась поруч, кружляла бо соніш у короткій сукні з малинового шовку, танцюючи під музику так, що її темно-руде волосся розліталось на всі біч. Коли звук труби перетворився на рівномірне пищання апарату ЕКГ, вони обидвоє зникли. Ще пізніше на світанку Террі підвів голову з подушки і побачив матір і батька – які спали в кріслах біля стіни. Голова батька лежала на материному плечі. Вони тримались за руки. Але до пообіддя другого дня Террі почувався просто так, ніби одужує після сильного грипу. Суглоби скиглили, Він ніяк не міг напитися, відчував слабкість у всьому тілі. Але в іншому він залишався собою». Коли лікарка, приваблива Азійка, в окулярах котяче око зайшла в палату перевірити його карту, він запитав, наскільки близьким був до смерті. Вона відповіла, що шанси вижити – один до трьох. Терріс питав, звідки така точність, і вона пояснила, що це просто. Існує три види гримучок. Йому зустрілася та, чия отрута найслабша. Якби це був якийсь із двох інших, у нього не було б жодного шансу. Отож, один до трьох. Детектив Картер зайшов саме тоді, коли лікарка виходила. Він безпристрасно записав свідчення Тері, ставлячи мало запитань, але дозволяючи йому самому вибудовувати оповідь. Майже так, ніби він не поліцейський, а секретар під диктовку. Потім він перечитав запис та вніс деякі правки. А після цього, не відводячи очей від розлінованого жовтого блокнота, сказав «Я не вірю жодному слову». Слова вилетіли без гніву чи гумору, взагалі без інтонації. «Ти ж це розумієш, так? Жодному клятому слову». Нарешті він підняв тьмяні всезнаючі очі і подивився на нього. «Дійсно?» – відповів Террі, лежачи на лікарняному ліжку – поверхом нижче від своєї бабусі з її понівоченим обличчям. «І що ж, на вашу думку, сталося насправді?» «Я придумав безліч інших пояснень», – сказав детектив. «І всі вони мають ще менше сенсу, аніж ця купа лайна, яку ти хочеш мені підсунути. Хай я буду проклятий, якщо маю бодай хоч якесь уявлення про те, що сталося. Просто проклятий!» «Ну, у якомусь сенсі, ми всі прокляті!» – сказав Террі. Картер кинув йому важкий і недружній погляд. «Шкода, що я не можу розповісти вам щось інше, але все сталося саме так!» Сказав Террі, і більшу частину часу, принаймні доки світило сонце, він і сам вірив, що все так і було. Але після приходу темряви, в його голову приходили інші думки, погані. Звук шин по гравію вивів його із задуми. Террі підвів голову та подивився на ливарню. Замить із зарогу, підстрибуючи на вибоїнах, виїхав смарагдовий Сатурн. Він пригальмував. Машина заскиглила і завмерла на мить із працюючим двигуном. А потім рушила далі і зупинилась у футах десяти від Террі. «Привіт!» – сказала Гленна Ніколсон, покидаючи кермо. Здавалось, вона ані трохи не здивувалась, побачивши його тут. Ніби вони планували цю зустріч. Вона гарно виглядала. Дівчина у формах, у випраних сірих джинсах, чорній майці без рукавів і чорному поясі. На відкритому стегні він помітив татуювання із зайчиком «Плейбой». Дешева татушка, але хто ж не робив помилок? Хто не чинив із собою речей, про які потім шкодував? О, привіт, Глена! «Як тебе сюди занесло?» «Іноді я приїжджаю сюди поїсти». Відповіла вона, піднявши в одній руці сендвіч, загорнутий у білий вощений папір. «Тут тихо. Гарне місце, щоб подумати. Про Іга та... ну і подібне». Він кивнув. «Що у тебе?» «Баклажани з пармезаном. І доктор Пеппер. Хочеш половину?» «Я чомусь завжди беру велику порцію, сама не знаю навіщо». «Але не можу її з'їсти. Чи не повинна, не знаю. Хоча іноді все ж з'їдаю». Вона зморщила ніс. «Взагалі-то я намагаюся скинути зо п'ять кілограмів». «А навіщо?» – запитав Террі, оглядаючи дівчину. Вона посміхнулась. «Ой, ну припини». Він знизав плачима. «Я з'їм половину твого сендвіча, якщо це допоможе дієті. Але тобі немає про що хвилюватись». «Ти гарно виглядаєш!» Вони сіли на повалену колоду край стежки і волокнівила. Вода виблискувала золотими іскрами у вечірньому світлі. Терій не знав, що голодний, доки з ним не поділились половиною сендвіча, і він не зробив перший укус. Невдовзі з їжею було покінчено. Він облизав пальці, і вони розділили залишки доктора Пеппера. Під час цього вони мовчали. І Террі це цілком влаштовувало. Він не хотів порожніх балачок, і Гленна, здавалось, це розуміла. Тиша не змушувала її нервувати. А от у Лос-Анджелесі ніхто ніколи не стуляв пельки. Там усі, здавалось, були нажахані хвилиною мовчання. «Дякую», – сказав він нарешті. «Будь ласка», – відповіла вона. Він провів рукою по волосю. Якось за останні кілька тижнів він помітив, що волосся на макушці почало рідшати, тож у відповідь дозволив йому відрости майже до плечей. «Треба було зайти до тебе в салон, щоб ти мене підстригла. Волосся зовсім вийшло з-під контролю». «Я там більше не працюю. Вчора зробила останню зачіску». «Невже». «Ага». «Ну що ж, тоді давай за те, щоб рухатись далі, до інших справ». За те, щоб рухатись далі. Вони зробили по ковтку газованки. І як? Остання зачіска вийшла гарно? Неймовірно крутою? Взагалі-то я поголила чоловіка на лису. Літнього чоловіка, до речі. Зазвичай старші не просять стрижку під нуль. Це більш молодіжна фішка. І ти його знаєш. Це батько Мерін Вільямс. Дейл. А, ну так, я його знаю. Сказав й поморщився пригнічуючи майже припливну хвилю смутку, який не мав чіткого пояснення. Звичайно ж, Іга вбили через Меррін. Літа Ерік спалили його заживо через те, що на їхню думку він із нею зробив. Останній рік Іга був таким жахливим, таким нещасним, що Террі було майже нестерпно про це думати. Він був впевнений, що Іг цього не робив. Він ніколи не зміг би вбити Мерін. А тепер, мабуть, ніхто й ніколи не дізнається, хто насправді це вчинив. Террі здригнувся, згадавши ніч смерті Мерін. Тоді він був з цим клятим Лі Турно, огидним маленьким соціопатом, і навіть насолоджувався його компанією. Кілька чарок дешева трава на піщаній косі, а потім сон у машині Лі. Террі не прокидався до світанку. Іноді йому здавалось, що то остання ніч, коли він був справді щасливий. Гра у карти з Ігом, а потім подорож Гідеоном протягом серпневого вечора, що пахнув річкою та петардами. Террі було цікаво, чи існує запах, солодший за цей. «Навіщо він це зробив?» – запитав Террі. «Містер Вільямс сказав, що переїжджає в Сарасоту». І коли там опиниться, хоче відчути сонце усією своєю головою. А ще тому, що його дружина ненавидить лисих чоловіків. Або, здається, вже колишня дружина. Здається, він їде в сарасоту без неї». Гленна розгладила листочок на коліні. Потім підняла той зачерешок, підставила вітерцю і відпустила, спостерігаючи, як той летить геть. «Я теж переїжджаю. Тому і звільнилась». «Куди?» «В Нью-Йорк?» «В саме місто?» «Ага». «Трясця. Заходь в гості, як приїдеш, добре? Я покажу тобі кілька гарних клубів». Сказав Террі, вже записуючи номер свого стільникового на старому чеку, що завалявся в кишені. «Ти що маєш на увазі? Ти хіба не в Лос-Анджелесі?» «Ні, немає сенсу жити там без хот-хауса. Та мені завжди й подобався Нью-Йорк більше. Знаєш, він просто якось більш...» «Ну, справжній!» Він простягнув гленній номер. Вона сиділа на землі, тримаючи клаптик паперу і посміхаючись. Її лікті спирались на колоду, а світло мерехтіло на обличчі. Вона виглядала дивовижно. «Дякую, але, здається, ми житимемо в різних районах». «Взагалі-то Бог для цього і вигадав таксі». «Гадаєш, їх придумав Бог?» «Взагалі-то ні». Їх вигадали чоловіки, щоб мати змогу безпечно дістатись додому після гулянок. «Якщо подумати, то більшість вдалих ідей з'явились лише для того, щоб грішити було набагато зручніше», – знизала плечима Гленна. Погоджуюсь, кивнув він. Вони підвелись, щоб вигуляти сендвічі, і вирушили на неквапливу прогулянку навколо ливарні. Коли вийшли на передній двір, – Террі зупинився та подивився на широку смугу випаленої землі. Дивно, як вітер спрямував вогонь прямо до міського лісу, а той підпалив лише одне єдине дерево. Те саме. Воно все ще стояло, копиця велетенських почорнілих рогів, жахливих, що здавалось дряпали небо. Погляд на дерево змусив його на мить заціпаніти. Террі здригнувся. Повітря раптово стало прохолоднішим, нагадуючи кінець жовтня в Новій Англії. «Подивись!» – сказала Гленна, нахиляючись, підіймаючись щось із горілого підрізку. Золотий хрестик на тонкому ланцюжку. Вона підняла прикрасу, і та гойднулась, відкидаючи золота весь на гарненьке обличчя дівчини. «Гарний!» – сказала Гленна. «Хочеш собі?» «Я, мабуть, спалахну, якщо вдягну цю штуку», – сказала вона. «Бери собі!» «Ні», – відповів Террі. «Хрестик дівчачий!» Він підійшов до молодого деревця, що росло біля самої ливарні, і повісив хрестик на одну з гілок. «Можливо, той, хто його залишив, повернеться?» Вони йшли далі, майже не розмовляючи, просто насолоджуючись світлом і днем. Обійшли ливарню, повернулись до машини. Террі не був впевнений, в який момент вони взялись за руки, але до того часу, як дісталась Сатурна, вже тримались. Її пальці покинули його долоню з очевидним неохочим жалем. Здійнявся вітерець, промчав подвір'ям, несучи запах попелу та осінню холоднечу. Вона обхопила себе руками, затремтівши. Здалеку долетів звук труби. Зухвалий, хвацький мотив. Террі схилив голову, прислухаючись. Але це, мабуть, була музика з машини, що проїжджала по шосе. Бо за мить звук зник. «Знаєш, я за ним сумую, так що й не висловити», – сказала Гленна. «Я теж. І знаєш, мені здається, ніби іноді він так близько, ніби я можу обернутись і побачити його, його усмішку». «Я теж це відчуваю». Сказала вона і посміхнулась. Сильно, щиро, справжня посмішка. Що ж, мені час. Побачимось в Нью-Йорку, можливо? Неможливо, а обов'язково. Добре, обов'язково. Вона сіла в машину, зачинила двері і помахала йому рукою, перш ніж почати здавати назад. Террі стояв там і після того, як Гленна поїхала. І вітер смикав його за пальто. Погляд на порожню ливарню, на випалене поле. Террі знав, що мав би щось відчувати. Мав би бути розбитим горем через втрату брата. Але натомість він думав про те, через скільки часу після приїзду до Нью-Йорка зателефонує Гленна. І куди їм варто сходити? Террі знав кілька гарних місць. Знову налетів вітер. Не про холодний, а по-справжньому крижаний. Він знову напружив слух, і на якусь мить террі здалося, що він чує ще один далекий уривок мелодії труби, якийсь брудний і зухвалий, чудово вибудований короткий рив. І в ту мить, коли він почув цей звук, вперше, за багато тижнів, відчув бажання знову грати. Мелодія розвіялась по вітру. Йому теж був час їхати. Бідолашний диявол. Прошепотів Террі перш ніж сісти у орендований автомобіль і рушити геть. Кінець. Джо Гіл. Роги. Переклад та начитка Костянтин Шарков. Дякую, що прослухали. І цією книжкою я закриваю дуже давній гештальт, про який ви навіть і не здогадувались. Справа в тому, що я хотів її Прочитати вже дуже давно, напевно, ще з моменту заснування цього каналу. Тоді, в 21-му році, я починав начитувати її російською, і мені щось здавалось в ній не так. А от тепер українською якось поперло, чи що? Не знаю, як висловити по-іншому. Сподіваюсь, вам сподобалось. Що ж, попереду Різдво, попереду Новий рік – на які, я сподіваюся, все ж встигну викинути щось, незважаючи на відключення світла. А попереду Дрезден, п'ята книга «Маски смерті». Отож, дякую ще раз за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте коментар. А якщо хочете долучитись до спонсорів каналу, чи хоч якось підтримати матеріально, внизу є всі потрібні посилання. Почуємось!